Më mjes, është e prëmtë. Mjë Ës data mjës. një shkurt, ju urojmë një një muaj të mbarë. Një muaj të mbarë të gjithë dhe ju që jeni zgjuar dhe po po na digjoni, mm. do ta nisim me muzikë si gjithmonë klubin e mjesit në orën uh, 7:05, si ju e dini. Jemi bashkë. Urojmë që të jeni gjithë mirë. Urojmë që të jeni gjithë mirë. Gjithë e vërtet, po uh, ju rikujtojmë gjithashtu se sot është e prëmtë dhe të prëmtën luhet muzika që ju dëshironi, kështu Mjënja që mund të na dërgoni në mes një mesazh në 0692070222. Në smsë, në whatsapp, në facebook Ku të keni u dëshirë? Dhe kërkoni këngën tuaj të preferuar Dhe kërkoni, ne do përpichemi që Mosaroni dhe t'i qka Më ishkati, më ishpejti Sigurisht që do t'ket muzikan Të plejuar, se nuk uh, ka shumë ka mm. Do t'kallujem ta një të ek Nothing Breaks Like Your Heart Mark Ronson edhe Miley Sarrus Smoking We both know it We just like that we fall apart we're broken we're broken with mm -hmm. nothing nothing nothing going sideways now with well, this broken silence my thunder crashing in the dark crashing in the dark and this broken Like a heart And yeah, nothing breaks like a heart We'll leave each other cold as ice And high and dry The desert wind is blowing It's blowing Remember what you said to me We were drunk and loving Tennessee And I hold it Keep on knowing mm, There's nothing, nothing, nothing Gonna save us now Nothing nothing nothing gonna seal it now With well, this broken silence, I find the passion in the dark, raging in the dark And this broken Gonna save nothing, nothing, nothing gonna see but now nothing another nothing gonna see but now you know this broke Asgjë nuk thujet si një zemrë Opa, zemrë është thujet qërë mm, shpej, se tajtë Asgjë nuk thujet si zemrë është e vërtë Kjo është po, këmë që më fukërën Thyrja e zemrë është është ajo që në djetë uh, gjithmonë e më shumë Mirë më gjesë nga unë Flori Mirë më gjesë nga Rudi Nga Soade e gjithashtu Më gjesë nga e tini Me mm -mm, më, më gjesë nga ne <laughs> <laughs> Po si kaluat njerë mirë O, oh, zote Ruda Sot k Ah, oh, uh, u, u përposhja i që të më kalion të eftohura, por uh, nuk për ka kaluar uh -uh. Po përpishem maksimum që të më posht, jemi këshu në një dy luftim uh, titanësh uh -huh. Por nuk e di se kus do të fitoj betejen, una po gripi Pa diskutim ti, njeri u fitan gjithë nga Oh, të përpishem Vëzdo pi prap nga të gjyret Nga <laughs> të që janë të pa monitoruar Mhm nga ato që s'e di se ia japin. Ata dalin nga sistemi edhe një, edhe një dy ditë. Jo më jo. Ehm, um, kam një përshtive që po vija për e parë një herë po vija për në studio për një emision sot për shikojë amalin e dajit. Ishte im buzë i gjithë i bo? më borë. Mm. Do të thënë, duket sikur u rikthye. Po e kanë ftohtë borën. Realisht, realisht i i ftohti nga ato nga ata të ftohtë të kalkan. Uh, Toronto ishte -40 uh, temperatura. Mi keshaj ime që jeton aty tha dola 5 minuta për të shkuar deri në market dhe pash diellta dhe thash nuk do të jetë ftohtë. Deri në momentin që eca tha 5 minuta ka mora bashortin telefon dhe thash hajtë me më merr sepse po më duket sikur po ngriha si një statujë. Doqë që po shikojë fotografi nga Amerika edhe mm -hmm. atje i ftohtë i polar. ë uh, një vajzë për shembulli kishin ngrir flokët. Uh, edhe un e pashë, lumen, liçen, gjithashtu. Po, gjithka. edhe un e pash këtë punën në Amerikës, dhe këtë doja që të ndalësh a madje të ky 24 orëshi imi. Se ditën djeshme më rastisi që në Amerikë që ka një iftot pa. nga këta të, të mërshmit, yes, i jersh zakonshëm. Po, ka qelluar. Ishte para lajmëruar para disa ditësh që do të fillonte normally Deadly dhish. Cold titullohej, mm. pra, iftoti, iftoti, 20, i ftohti, i ftohti vdeke prurës. 20. Vdeke siç duhet zakonisht, është vdeke. Po në fakt megjithëse ka goditur Amerikën, Kanadaja është është vend nga vendet më të ftohta. Realisht njerëzit që jetojnë në Kanada më kanë treguar edhe mua shumë njerëz që mm -hmm. është e tmeshme të, të të kalosh dimrin atje që mund zgjasë deri në 5-6 muaj dhe dëbora minus temperaturat janë kështu gjëra me të cilat njerëzit përballen si diçka normale e përditshme. Kështu që nuk e di. Megjithëse është një shtet shumë i mirë dhe me mirëqenie sociale dhe plot bonuse të tjera për nga për nga standardi jetesës kur mendon kohën Shqipëria të paktën është e bekuar me motin që me motin që ka e bekuar por gjithmonë në këtë periudhë nuk e di nëse e mban mund rrud ndodh ë uh, ndodhin këto shirat e mëdha ja ndodhin edhe pa. ndodhin edhe këto përmbytjet në fakt vjet ka qenë mos gaboj në dhjetor e kujtoni po më kujtohet që ndodhi që edhe u komentua shumë. madje shumë sepse viti i ri Thoshte. Duhet ka qen par vjet sepse më kujtohet që thua ka qen par vjet. Po ka qen par vjet, më kujtohet për shkollës prandaj. Par vjet kanë në Rondhirat edhe pati një përmbytje të madhe për gjatë dimrit për për 2-3 javë që u bë goxha alarmante situata në të gjithë vendin, nëse ju kujtohet. E mbaj mend po çdo vit ka qen e tillë, edhe ndodhin këto përmbytjet, po kësaj radhe sikur nuk e kemi dëgjuar gjë. Thua ta këtë pasur e altin gjithë këj kanali që është bërta autostada? Ka mundësim është të... Pa mund të edhe kjo, pa po, mund të mund mështë, mështë këtë pasur edhe mbulim të mirë, mediatikë. Aaaa, thua... O, ose përshëmës ka padur e shumë shqira? Ossa, ossa, e fundi i fatit. Fakt krahasuar me vjet nuk <të> është e ka patur peshë. Vetëm por gjithsesi media vdes ta bëj chiksimën track shtuçi. Po kishte ndodhur. Mirë gjithsesi. Ky ka qen pak a shumë 24 orësh i vën. Na thonin chik uh, ju për 24 orëshin tuaj keni parë ndonjë gjë interesante, çfarë ju tërhoqi vëmendjen? Ndaj jeni këtu me ne, ndoshta një lajm, ndoshta një ngjarje, ndoshta një person rrug ë ose edhe një person rrug më. Akoma në 2019-ën, akoma ë njerëzit Uri noin Oh, mos Anës lë anës Ta, oh, no. pa, pa, pa nëse no, vërtet është bashme i qenin që kanë dhjerë për shtitje. Bravo. Edhe i Zoti edhe qeni mbarojnë punë shumë efektivisht. <laughs> anës anës lumit i Balar, anës Lanës, <laughs> i si pangrën anës dijes i pazën. <laughs> Bravo. Mirë, mirë. Uh, ne ndërkohë njerëzit çuditërisht sot kanë filluar që na dërgojnë location-in e tyre pa e komunikuar ende. Kështu <laughs> që ju lutem po, përshëndesim. Nuk, nuk duhet të harrojmë të na dërgojnë preferencat e tyre muzikore. Sigurisht, duam të përshëndesim shumë 037, i cili lagazën Mirmges dhe kemi më këtu përballë Rognerit la oh, ka dërguar edhe një foto. Një, po një. Door, nga nga po <laughs> do ta bëjmë me dorë tani. Na shikon. Po përshëndesim 037. Dhe përshëndesi me Sting ndoshta, po jo. Yes. Oo, oh, vazhdoni qendroni në klubin e Mirmgesit deri në orën 10:00 jemi së bashku, ju e dini veçosia e premte, muzika zgjidhet nga ju. Like on you can hear it in my accent when I talk. I'm an English man in New York. See me walking down Fifth Avenue Walking cane here at right my side Take it everywhere I walk I'm an Englishman in the Glob FM, Albania's best radio station. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes. Hello. Më e nis bukur dëgjoret zëri kështu kur për një moment tush, gjishka, të dhe, shë shë vetëm zër, e ke parasysh. Mbledhë diçka. Jemë këtu që edhe është vetëm serioz. Na as bashitë këma. Na as bër. E di pse se. Tamëm që ky është ai momenti Rudi që ë ti skej as bazën fare, vetëm për të thënë shprehjen e ditës, vetëm për të gjetur diçka nga Osho. <laughs> Ose yeah. diçka nga Kodiun, nga shkrimtarët e tij. Do të përmunë një shprehje ditës sot, pëlqej. A thuaje? Uh, thua po më pëlqej. Por Udi gjithmonë do ta thot një, a? Okej, ishte nga David O'Gilvi, i cili thotë se idet më të mira vin nga shakat, kështu që bëj mendimet sa më gazmore. Mm. Idet më të mira vin nga shakat, po, mm. po, po, e vërtet, e vërtet. <laughs> Ku të gjithë njerëzit që kanë humor, nëse e keni vënë re, pak a shumë janë edhe Kreative. sukses shumë në një farmë njërë edhe tërheqin kështu njërëzit si me magnet Po pra, si ka mundësirë u di që kështu është po altini? Të seriozët janë tënkretët <laughs> <kompletor. laughs> Pra, ore, po me që jemi tek altini, të kaltini unë dhe shatë u shtoja diqka se dje kam kaluar një so orë shumë të këndshme në darë Të seriozit <laughs> Duke e dëgjuar scriptu me në sonës Edhe unë, e shiova shumë Farin dhejtë shumë E dëgjova në faktë në aplikacion e, e hapa në telefon, sëpse, Mund mund duk shumë e thjesht aty, më dërgoj altin një link edhe pash më njëherë u hap mirë. Mund ta dëgjoni dhe është super. ë Jam kënaqur një orë me poezitë e përzjedhura, materiale shumë të bukura. Muzika ishte shum, shum shum të të <laughs> të <kështu> shumë shumë <laughs> e mirë, shumë e përzjedhur. Po më pëlqen një badi. E kisha gjetur shumë bukur atë. E kërkova kështu me me Shazam. Por uh, sigurisht uh, mua më pëlqen shumë autori shqiptar Ndoc Gjetja. Ai në fakt është lindur në Shkodër, por ka jetuar për shumë vite në Lezhë dhe duket sikur është lezhian, por ndërkohë është origjin nga Shkodra. Mm -hmm. Është shumë gjetje interesante poezia. Poezia është shumë e mirë vërtet, uh -huh. më pëlqeu. Shumë vë, vërtet edhe edhe recitimi është është kaqi ka shi mirë edhe ëm um, vjen shumë ëmbël edhe shumë qet tek dëgjuesi. Nuk e di doja këshilloja të gjithë dëgjuesve të klubit mëngjesit që ta dëgjojnë skriptën sonus në darkë. Në mëngjes në darkë. Darga... Jo, në është tamam edhe orarin e ka fikse uh, për atë moment ë uh, në darkë që të të qetësohesh pak me me me disa materiale nga letërsia butrore super edhe shqiptare. Edhe sigurisht. Se janë shumë të bukëra në faq Shumë farim të e Mirë Altin tje po di kalu, që kalu, është Skriptu në <laughs> sonës është më preferenca tona Po të kalujem qik të këtë i gjuesit Na vje një tjetër përshëndetje nga, nga ndroqi Faleminderit. Gjallero 53. Përshëndetje Ndroshi. Ju jam bën që kaloj nga ajo rruga që është vetëm me gropa. Është skandal farash. Është skandal. E përshëndesim dhe i themi mirëmunges atij për sigurisht edhe çdo dgjuesi që është në këtë moment i lidhur me 100.4 apo çfarë do lloj frekuencën qytetin tuaj. Ne ju rikujtojmë se ndoshta një pjesë janë zgjuar edhe do ikin për në punë dhe punën e tyre mund ta kenë me kompjuter, mund ta kenë me smartphone-a të lidhur gjathtjet gjithkohës. ë Ju rikujtojmë se mund të futeni në www.klab.fm.kall Edhe automatikisht Në adigjoni live aty Në adigjoni aty edhe e, rini në në shëqerin tonë gjatë pat gjithë konë Shtu që me gjitha të ne ju rikujtojmë se sot Në këtë të premte Jo vetëm që mund të mirë presim e, Vendodhjet tuaja live në këto momente në Whatsapp 069 207 222 22, Por gjithashtu kemi edhe preferenca muzikore mm, Dhe tjetër. Do e që të ndajlisht a pak të një tjetër preferenës muzikore Se kanë filluar mesajet pa fund mm. Prit mm. Oh. Ishim me Foreigner mm -hmm. Prit, kush ma dërgoj Foreigner Nise ka ka shumë mesajet që kanë ardhë E të mendoj që është vetëm një jazz Qërë këngë i që është kjo Altin mm, Kjo është Sa i thash Altinit Kdo si të dhe lëshol Në këto pa kemri se Naiku I want okay. to know what love is. I want to I know, want to know yeah. what love is. Vien ga Jani, të cilin në përshëndesim i thëmë i mirëm gjese dhe shë jo mu zikën tëndë. I don't know what love is, thoshte. The foreigner, Or, the artist, oh, no. the singer. E no. pra yeah. dhe un, ti i thash madje kur s'kishi mikrofonin hapur, por ç'a ke që vërtet njërë. E kuptoj që Kjo është një nga këngët ikonë të viteve 80. Ka qenë një nga këngët më të dëgjuara, më të luajtura në atë kohë. Më të ko, nuk e di. Gjithë njerëzit, të gjitha vajzat që ishin të dashuruara këtë këngë do dëgjonin ndoshta në makinë apo në shtëpi. Shumë bukur, po të po se përtet I want to know what love is po... Dua unë ta dita, shi daljë në rruga i I want to know what love is Ok, të të bëjnë një paralelizm, shkurtimisht Por isha e voglë dhe të gjoja një këng të ledzebelin Që titullohet Babe, gonna... mm -hmm. Babe, I'm gonna leave you A i u lëretë shumë Robert Plant Ta jo kënga Babe, I'm gonna leave you Edhe ka një moment Dhe po e të gjoja isha e voglë Isha djetë vjesht Dhe e të gjoja në shpinë time Në, në kashotofon <laughs> Dhe hyri gj <laughs> <duke djohja laughs> Lerima, dhe thë qërë është kjo, thë se nga vrave veshët I thash, ku kupton t'i nën, i thash, ku kupton t'i gjyshe i, I thash, në. ky po i këndon, ky po i këndon, i thash, dashuris, i thash, po i këndon të dashur, ose po e lë mm -hmm. Edhe në naime thë, popse, o kështu duke u lëritur, i këndon kjo të dashur, mm -hmm. ose Ja, ja kështu është <laughs> Ja, aja e ka thërë ashtu si që duhet E ka titur e ose Çinon <laughs> e vetë si në Gjermani. I dinin çoft çoft gjëra edhe atë. Uh, kam kam postuar edhe një shprehje tjetër hmm. për të gjithat ata që duan të gjejnë edhe pak motivim më tej uh, për sot e kemi si ditë e postuar, po, e kemi pa. postuar në faqen tonë në Facebook. Asa bukur. E kam e kam marrë nga Aleksander Pop the Foreigner. Okej. Prapë edhe këtu doli Foreigner Pop. Ja, e kam marrë nga Aleksander Pop, i madhi Aleksander Pop, i cili ka thënë: "Shpirt mirësia dhe natyra pozitive duhet ju shoqërojnë për herë. Të Gabosh është njerëzore." T'falësh është hinore. Kjo është, më të sheh aşpreje. Kjo pastaj, unë se dia kush ishte. Ky pastaj thënë, bravo. Mund ta kesh u, duket tër këtu. Unë kisha kujtuar se e kishte thënë mamaja ime këtë. <laughs> po, gjyshja i. Gjyshën, kjo ka qenë qen nga shprehje që nuk e kam dëgjuar kurrë. Pra, një herë t'falësh është gabosh, është njerëzore. T'falësh është hinore. Absolutisht, po që është ajo që vërtet, pra. T'falësh është vërtet hinore, po. Kajsa gan bërë fat domethënë me ta shpajf. Dhenjë herë se flat nuk fal dot Rudi. Reta, le ta rikujtojmë edhe një herë për gjithë ata që me seriozitetin solemn që meriton shprehje. Bravo. Shpirt mirësia dhe natyra pozitive. Uhm. Mm Duhet ju shoqërojnë për herë. Mm -hmm. Pra gjithmonë jeni pozitiv me një arsye të shëndosh mm -hmm. dhe me një natyrë të mirë, pa. me shpirt mm -hmm. të madh. Po. Po. Të gabosh është njerëzore, mund të bësh gabime. Sigurisht. Të falësh është hyjnore. Në momentin që ti fal, ti e tregon veten shumë të pjekur, shumë më që... lart se personi tjetër. Falni dikën në ato momente sh... që ja u ka sjellë shpirtin më të hundës. Edhe duur... thojini, edhe dijeni mirë. Ndërkohë, dua që të përshëndes pak në Mullet, na vjen një vendodhje. vendodhje në këto momente nga 6:52 dhe thotë jeni shumë të mirë me shoqëroni çdo mëngjes rrugës për në Elbasan. Përshëndesim fort të dashur ndërkohë na vin na vin linçë na vin linçë nga Youtube për këngët e tyre të, të preferuara. Wow. Por është shumë e rëndësishme që ndërkohë mund na dërgoni edhe titullin apo edhe nderëse më e thjesh për ne. Absolutisht, do ish të ishte më e thjeshtë sepse na na drejtoni në një tjetër uh, faqe më pas. Kështu që dërgoni titullin edhe emrin e grupit apo të këngëtarit, mm -hmm. edhe ne sigurisht që do të përpiqemi ta vendosim në playlist. Ju e dini, ju ja u thamë edhe më parë sa më shpejt aq më mirë se uh, lista është bërë gjat tashmë. Dërkohë i themi mirëmëngjes edhe 33 nëntës, mm -hmm. i cili na përshëndet nga Llogaraja. Pra Llogaraja, oh sa bukur, shumë bukur. Shumë afër Llogaras. Mm -hmm. Nuk do të thoja nëse është mirë fillin Llogara, po është duke kaluar aty afër dukatit. Bukur. Mirë. Do të, të kalojmë tek një tjetër këngë. Uhum. Mm -hmm. Një tjetër uh, kërkesë. Guns, and roses. Gansa, Guns and roses. So fine. So, so fine, fine. vjen nga Anila. Përshëndesim Anilën me preferencën e saj. Ha? She might be mine How could you be so cool I've been taken for a fool So many times Hey Storm man Works hard to care Just to be a man who stands on his own Got the book out for us says it's going Texas town leaving from him now How could you be so cruel cool? How could you be so fine I owe a favor to a friend My friends They always come true for me, yeah Stone man, works hard as can It's just to be a man who stands on his own But the book always burns As the store takes his turn Leaves a broken man If you could only live my life You could see the difference You may tell me world's darkness. Now I see the stars already. I want to reach right up and grab one for you. When the lights went down in your house, yeah, that made me happy. I swear I'll make for you. Yeah, I think you know where that comes from. Guitar, come on. Cool. cool. Më njësë njerë që të gjithë dhe kjo ishte një preferencë e Anilës, por gjithashtu edhe e Gentit të dyna këshë ndërguar të njëtën preferencë. Uh... Hmm? Ka qenë në një linjë. Ka qenë në një, një linjë, edhe e forta është që na kishte dërguar edhe edhe Gentin na kishte dërguar një mesazh gjithashtu. Mm -hmm. Po ju jo përshëndesim që të dyve. Përshëndes vetë, gansave, unë përshëndes Gentin veçanërisht edhe vetë, meqense ai është fan i Gansave, sepse <laughs> unë jam fan se Gansave. Po edhe ka për... edhe një vajzë që është fan se Gansave për shumë. Kjo nuk, nuk je vetëm ti. Që, që të, dy, dhe të dy të dy i ke të dy i ke kështu nishte Altini. Është <laughs> edhe Altini gjithashtu. Po të gjitha grupet natyrisht që Shiko, në ju dhe mi mëngjes, më mi mëngjes nga më flori Mi mëngjes, mi mëngjes dhe nga ruti <laughs> Mi mëngjes dhe nga ruti <laughs> <gjes> Nga <laughs> mim <laughs> mim suada dhe mim... gjithashtu dhe nga eltini <laughs> Dhe nga eltini mi mëngjesi Një mëngjesi <laughs> mirë uh, Unë përshikoja fotografi në e përmëndën pak më përpara E shë Amerika uh, dhe Kanadaja janë ngrirë Janë aktualisht uh, shumë fëtotat, je? <laughs> me minus 20 gradë uh, Celsius Me minus 20 gradë Celsius Dhe por shikoja që Niagara kishte ngrirë. Mhm. Mm Vinin pamje dhe foto spektakolare nga nga Uyvara më e famshme në po. botë, më e madhe dhe e kishin krahasuar. Sa çfarë më thuarës domethënë? Po, -40° e kishin krahasuar gjithashtu me filmin uh, Frozen. Frozen të Walt Disney, sepse Let it snow. Këto gjëra këto nuk janë ashtu siç siç do ta, doni njerëzit, sepse janë është është merdëm, domethënë, gjithçka është ngrirë. Ndërkohë që lajmit i mirë a vi nga Shqipëria Uh, temperatura në vendin ton është i begat, i lumtur edhe pse politikanët zihen shpesh në fultorin e parlamentit, por hallat e tyre personale jo për njerëzit. Ëm uh, temperatura në sot për shembull në në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë do të varëojnë nga 8 deri në 14 gradë Celsius, Wehe! e ndër mëra do të kemi në fund javë sepse do të varëojnë nga 19 deri në 13 gradë Celsius, sigurisht do të ketë vranësira, nuk është se do të jetë një mot me diell por gjithësësi nuk do t'jeta i shftot sa, sa që është bot, po në botë që është në ngrinë po të dalë është në rrugë. Imagino, në basi tregon për një agarën që ka ngrirë e gjitha Dhe kohën e të mëshme dhe tëftotin për larë mm -hmm. që ka goditur viset e larkëta të Amerikës dhe të Kanadas Ndërkohë jebe dhe motin këtu dhe një mrekulli shqiptarët gati, janë veshur, gati për kafe Ora tete mëngjesit, ta një dalim edhe të fitushirin pak tjelin Të djelin. ka dhe përshpunës oh, mm -hmm. Dhe mire. ajonat duen e tishtë dhe minus 20 gradë dhe përstaj ku, ku të mbytë është jemë mm -hmm. Se kusht Mirë, në ndërko, ndoshta jemi dhe gati që të hapim një kujt të shpejt për gjithë të gjuhës të, gju si të takë. Gati, gati, uh, gati. E nisi me një kujt pak të thjesht, si që t ti t'ingrohim pak, shpejt, hmm. uh, dhe për të qita ta, ta pasionuarit pas kine mast, ke një mundësi që të marim bileta për premjera që janë në Cineplexa, po jo. Mm. Rikutojmë dhe një herë që premjera të janë Glass, Vice, VICE edhe uh... How to Train Your Dragon. Po, shumë të një, zesha. Kështu që Dizesi, <gjithësësi>, dizesi. Pyetja, kujt i parë për sot? Ne jepi, cilin... priti, gati. Shkruani numrin e telefonit 069 2070222 tek një mesazh apo tek një mesazh i ri në WhatsApp, aty ku keni regjistruar numrin e klubit të mungjesit. Mhm. Dhe kthejeni përgjigje kësaj pyetjeje të Rodit. Në cilin vent e ka origjinën sauna? Uh, Whoa, wow. Ja, nga cili dhud. vend ka origjinuar pra sauna? Origjinuar. Hmm? Origjinuar. <laughs> Në cil, right. cili vend mm -hmm. wow. e ka origjinën sauna? Mhm. Në qoftë se e dini, tregoni përgjigjen. E rikujtojm 069 2070222. E lehtë, mund të merrni dy bileta Cineplex të të shihoni një, një nga këto filmat fantastik si për më tepër për më tepër që nuk e dija Flor, uh -huh. por tek kjo premiera e How to Train Your Dragon, dragon. Uh, Hidden Treasures uh, luan uh, Kit Harington, uh, ai që interpreton Jon Snow në uh, The Game of Thrones. Po luan ai dhe senyor. ti sigurisht që për këtë artist do ta ndjek, është. Unë do ta ndjek patjetër Flor. Do jo, vajse do shikoj, kështu që e kam tentuar ta bëj. E kam më e ke prenotuar, më thonë. E kam prenotuar po vajse. Bra, dhe njëherë përpara se të kalojmë tek një pre, një tjetër preferencë muzikore. Pyetja e Rudit është në 0619-2017-222 bërë në fitues të dy biletave për në Cineplex. Qëtë u? Në qëtë u këndërkoj jepen edhe filmat të cilët kandidohen për Oscar. Mm -hmm. Si që është Vice, pa. ma dië thonë që do tjetë një pretendent shumë i forë. është, është mm -hmm. e vërte. Por ndërto është edhe Glass, po edhe How to Train Your Dragon. Pa. Pyetja është Rudit. Në cilin vend e ka originën sauna. Sauna pra nga cili vent ka mar origjinën ideja e saunas sa kemën e bukur kjo kjo vjen shumë kopa të dëgjuar nickelback si ishte këtë nickelback nickelback nickelback, nickelback. nickelback. while you remind me this is how you remind me of what i really am this is how you remind me. <audio station> Club FM, Albania's best radio station Mirë më mi njësë Mirë më njësë Mirë më mi njësë Hello Mirë më njësë Orra 07.27 minuta e, Jeni me mua suadën Me mua rudin Me mua flori <coughs> <coughs> Me mua rrë Orë e jo E se burë kënje Do me se në altinin Që ta përksejmë Do ishte e bukur për shembull sikur uh, ndonjëherë ti sfidonim dgjuesit tan të bënin ndonjë gjë, ndonjë përshëndetje të tillë. Duke tjetërsuar ndoshta. Mund ta lëm një ditë. Tet një ditë të caktuar. Po sot është e premtja dhe të pranten vendosen preferencat tuaja mm, muzikore, kështu që mm. me dërgoni mesazhe se cila është kënga që do kishit dëshir të ty shoqëronte tani në mëngjes, në klubin e mëngjesit, duke dëgjuar Klev Fem. Ne ndërkohë kam një përgjigje rut për cuisine që ke hapur. Mm. Inshallah kanë gjetur. Po është gjetur. Ha. Edhe dua t'ju rikujtoj se shumë përgjigje në fakt të saktë kanë ardhur pa emrin tuaj. A ah, jo, jo që me emër? Duhet me patjetër ta shkruani emrin sepse ndryshe nuk mund të zgjidheni do të fitueni. Do të fitoni asgjë. Mhm. Mm Atëher mm -hmm. kush është fituesi? Fituesi është përgjigja e saktë. Një është Finlandia. Finlandia. Mm -hmm. Finlandia. Bravo Finlandia. Dhe fituesi I parishnikatërduar është shumë ftohtë dhe prandaj origjinon prej ande sa ona se i mbante ngrohtë. Ëh. Dhe në fakt për gjiġja përgjihen më të shpejt e ka dhën Ermali. Bravo Ermali. Ermali me 198. Një duartrokitje për Ermalin. Ermali me 198 ka dhën përgjihen e e saunës dhe, dhe sauna në fakt është është le të themi prodhuar për her të parë se është menduar dhe mm -hmm. e ka origjinën. Nga Finlanda Këtë i mua sepse më shkërjmë dhjerë në Turqit Duke qëtë i nga ta e njohë për baja në Turqit të Ka tërke. ardhur për gjithjede për Turqin Edhe Turqin e në pa Edhe mua personalisht For pas taj thaqë që jo dhjetë Një mund tjeter Jo Turqin E kam pasrën nga Hal i atë shkërtës nga, nga iftoti mat, e matë Kër kam takuar Kam rastisur të takoj një her dikër Që jeton në Finlandë Një gjusëmë gjus Gjusën pjeset vitit po themi Më tha që është të merë dimri atje Do më thënë dimri atje zjatë nbi 6 muaj është totalisht Gjdo gjë erët, gri është de, de, deprimuese Depression. Deprimuese në kulm Të jetosht dimri në Finland Dhe njerëzit realisht që bëhen gati mirë Dhe dinë se që fari pretë Kur mm -hmm. winter is coming uh, Si që shaj është preja i Game of Thrones uh, Kur vjen dimri Kështu që normalisht shpikin lloj-lloj gjëra as njerëzit në kushte të vështira të motit. Edhe prandaj e kuptoj pse ka lindur edhe sauna aty, një mënyrë e mirë ndoshta edhe për të për të mbajtur trupin ngrohtë në, në ato temperaturat shumë të ulta. Kështu që zgjidhje e zgjuar. Mirë, kjo është e kujci për, për, për saunën kujci Edhe realisht me vërte një zidhje e zgjuar Sepse sauna, ne kemi diskutuar dhe një herë tjetër Sauna ndikon shumë në ndzjerën e toksinave të, të, të trupit qia. Dhe, qia. Në përmjet uh, nëzetsis që ka edhe të gjërësitjes që ti, ti të kryohet Shumë e mirë Madje, nuk e mbaj mëndë Më duket se diku poledzoja dhja par dhja uh, Dhe qesha në fakt uh, ishte një informacion uh, Ishin matur Më duket kalorite e, e djegura ëh se çfarë ishte një nuk uhum. po nuk po më kujtohet tani një lloj aktiviteti uhum. që ti mund të bësh në shtëpi edhe që ishte një soj me 30 minuta ecje po themi djeg jetë të njëjtat kalori, po nuk po më kujtohet mirë tani veprimi. Do të më vi ndermend dhe pa, më pas kur kur të më kujtohet, tamam ta ajo që, që kam lexuar, ëh do ta do ta diskutojm sepse ishte interesante. Yes, yes, yes. Kemi ndonjë preferencë muzikore tjetër për son? Kemi preferencë. Kemi, kemi. Muzikore pafund. Altin ti e ke vendosur mm -hmm. në një gat. Absolutisht, po. Okej. Okay, Shumë mirë. Kush është <laughs> për Suin? Ah, <laughs> <Ha>, për Suin. A <laughs> një? Yeah. Empire State of Mind. Okej, okay, Jay-Z and Alicia Keys. Yes. Yeah. Yeah, I'm up at that Brooklyn. Now I'm down in TriBeCa right next to the Narrow. But I'll be hooded forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my D-men in Connaught's right by Broadway. Pull me back to that McDonald's took it to my stash spot, 560 Space Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruisin' down H Street off White Legs this, driving so slow but BK is from Texas. Me and my best stock, home of that Oi Peggy now I let 'em go for and I put my voice with me ain't what up the top top still sittin' my top sittin' courtside nick's and nets give me halfa nigga i be spiked out i could trip the referee tell by my attitude that i most definitely leave from no. yeah shit i made the yankee have on famous in the yankee king you should know i bleed blue but i ain't a crypto but i got a gang of niggas walking with my crypto welcome to the melipa corners where we selling rock caprica been by the shit my own mother hip hop yellow caps see caps all the cap hala back for probably us ain't fitting act like they forgot how to end eight million stories out the nna city is a pity half of y'all won't make it me i got a plug special i got it made if jesus paying lebron i'm paying to way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 ding need blinders with they could step out of bounds quick the sidelines is lined with catchphrases who sip the life catch you leading gradually become worse don't fight the apple leaf caught up in the enemy crowd now you're in style in the winter gets cold involved with the skin out city of sin is a pity on a whim good girls going bad the city's filled with them mommy took a bus trip now she got a bust out everybody rode her just like a bus route tell me baby to the city you're a virgin and Jesus can't save you like Starts when the church came here from school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MD in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you a ambient. Oh! ashtu zakonshme do thojë on edhe vitet e fundit që ka qenë koç apo trenere në The Voice of America ka bërë buzz sepse ka preferuar të dalë pa makeup do të thonë në të gjitha rastet e yjeve ka qenë bio ashtu mm -hmm. E kujto që Jayzy pastaj është tjetër nivel e rre thash. Ka zgjedhur ka zgjedhur që normalisht jet up, pa, edhe, pra, pra të jetë pa makeup, edhe pa filtra, pa origjinale. Të njëjtën gjë ka bërë edhe me spotin e Grammy sepse do, pa, Awards, do ksera, të jetë moderatoreja e Grammy-së. Megjithatë ne i themi mirëmëngjes Jonës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mi <laughs> jo, na do të na vi me lajme të mëvon. <laughs> po thamë po diskutonim ndonjë gjë Në përpara interesante, më përparë, Hëmi Jona, çka ndodhur? Po, dha një sy lajmeve të mbrëmshme dhe sigurisht që ka shumë nga politika dje pa. në parlament, nuk e dia, i keni ndjekur ju po? Ishte tmerr, domethënë. Ishte tmerrshme. Ishte një galla, është zhvilluar një çik situata, megjithatë, prap kemi pasur edhe pas deklarata politike nga ato të qeverisë, kuptohet? Të forta, ëh? Po, shumë të forta. U përjashtua njerëj apo jo? Ë, ideja është këtu që zakonisht ata tentojnë të gjithë të bëjnë të njëjtën gjë, domethënë. Dhe përjashtime është dishtëka formale. Pa. Ata rikëthehen dhe bëjmë përseritë një të gjithë. Pa. Kështu ishë nuk besoj se në shpëtojmë nga përjashtimet. Po tani Por... i bje jona një pyetje, për kuriositet. I bje që në qofë se përjashtohen se marrën e rogun. Jo, shiko. Ta shu i <laughs> barret. Të... Apo e kanë këshu me leje me... E <laughs> dhe një përët tjë dhe marrët groja. Kujtisht ta jo? <laughs> <laughs> si pas. Dhe... Altin, ato se di veta i që e ka, jo? <laughs> Eh, kjo që pasaje është shumë e rëndë, por megjithatë ja që gjyrat thuhen aty edhe pa kriter ndonjëherë. Po, ato batutat ishin shumë, shumë të rënda, shumë të rënda, por marrin përgjegjën e merituar me rastin mm -hmm. apo mbas se disa nuk kanë fuqinë e duhur për për të dhënë përgjegjën. Kjo varet nga personi që merr akuzat edhe ai që i bën akuzat. E vërtet. Po një shkëmbim shumë i rëndont ti. Cila ishte cila ishte deklarata që nga të gjitha deklaratat më të forta ishte, cila ishte ajo që, që është përfolur më shumë se të dyve që nga mbrëmendon ajo puna gruas nuk ishte ashtu okay. ajo puna ishte më këndshme ëh mm -hmm. edhe ja po, ajo zgjerja juese personale ministratun besoj që ne nuk kemi të drejtën të analizuar ishte. edhe për momentin ata që i than bajnë peshën e tyre të të përgjegjësisë patjetër edhe inshallah kanë asa kurajon për t'i sfiduar. Dhe e disaç mendova jona, mendova realisht të gjitha ta prindër që ndoshta mundohen që fëmijët e tyre t'i japin një lloj kulture, t'i edukojnë ashtu siç duhet, që mund kur janë vegjël mund të jenë kohë për të mund të jenë në klasat e para. Mendoj sikur një moment të ken patur hapur parlamentin në në ekran sepse është e drejta e qytetarëve kujtdo që të informohet për sa i përket A, politikës dhe fëmia të dëgjojë ato lloje diskutimi. Jo vetëm që e dëgjon, por edhe të pyet, o mami çfarë tha? Absolutisht. Sa është kjo? Absolutisht. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është akoma më e vështirë sepse duhet t'i shpjegosh. Së imagjino ti ke për shembull parlamentin uh, anglez në Britani, edhe ata çhojnë bërtasin, flasin në mënyrë shumë pasionante, janë po, fantastik, ja bëjnë një show të vetën, por asnjëherë nuk ofendojnë, asnjëherë nuk, nuk nuk kalojnë në uh, gjëra personale, siç siç bëjnë zakonisht dhe është gjë shumë e rëndomtë që bëjnë politikanët tan. Zakonisht jemi sik më gjatë 20. Për shembull grupsin e kemi E dhe oh, ndërhyjmë shumë në gjërat personale ne, ne, ne grushtin e hamë gjdo dit E lëm dhe atë të mbi tavolinë <laughs> Do të diskutohin në parlamentin po pas të lajmeve Do të gjëjmë një preferencë muzikore të ani Do të gjëjmë një preferencë muzikore nga 4-5 njëshi është Thunder Nga Imagine Dragons Yes uhum. Well I'm a scheming for the massive Who do you think you are? Dreaming about being a big star and shake you seea il tuo brivido più grande non andare via accorciamo le distanze nelle luliah te e tra di noi you don't know come you'll more C'hanno conosciute con le tue Ne parli e scherzi e ridi, ti siedi e poi mi espludi. Sento addosso sorrisi che conosco, sorrisi sulla palée quando eravamo terra e stelle. Adesso Se lo vuoi lascia che io sia il tuo privido più grande non andare via accorciamo le distanze Buongiorno, i coi perieri ti sfiorano, ti vengo incontro di un niente importante. Ma mm, se ero qua, lascia che io sia Ju jeni distancë torts your day and now we get back to Flori and the crew on the morning club on Club FM Albanian National Radio <tipat> <tipat> Mirë ngjesh, mëngjesim mi i rikthyer në klubin e mëngjesit, është ora 08:08 minuta. Un nuk e di se kush e preferenca e kujt muzikore ishte Nek edhe Lasha Kejosia apo ua e Altinit. <laughs> Por mua më ktheu në vitet 2000 kur muzika italiane dhe ky këngëtar ishte shumë trendy dhe prodhonte muzikë fantastike do të kujtojmë që ka pasur të bashkëpunime shumë të mira me Laura Pauzini, me Craig David gjithashtu në këngën Walking Away, nuk e di më thanë ka Neku ka qenë fantastik. Laura Nonce e është ndalë via një super këngë edhe ajo e Nek. Megjithatë ne duam t'i themi mirëmëngjes Eldit nga Radio Taxi Lux. Harruam fare një punton. Eldo, të themi mirëmëngjes Eldit, i themi mirëmëngjes i mirë Flori dua da Miljesi Rudi Olta Altini mi Miljesi Miljesi po ku jemi zor tani 10 der drejt tani uh -huh. dhe normalisht ose humsha pak fillin e emrave por q jam shum ke ja dola do a dalesh do a dalesh e o eldo muaj te mbar njer si fillim uh uh po edhe juve nje muaj te mbar me të vërtet i shkurtër e shkurt i por uroj te iki shpejt se marti Vjet dita verës, vjet balokumët edhe Shpej, shpej do ikës, ekipë me 28 ditë dit kësa ere <gjit> Oel, gjithës e si, i e penduar për në një gjë, për një anar, apo ja? jo në muajin janari zakonisht është muaj i pozitiv dhe për shërbimin taksi edhe uh -huh. për atmosferën që krijon se normalisht mbas vitit të ri është ajo ajo experiencia që ka filluar një vit tjetër më ndryshe uh -huh. më ka filluar me pozitivitet domethënë përgjithë përgjithëse normalisht ky shkurt i është pak i shkurtër dhe më pëlqen marsi marsi është pak i gjatë domethënë me 31 por ka shumë festa Marsi, 7-8 Mars, i, mars janë festa, është 14 shkurt. 14. Dgjoj, kemi shumë festave në mars. Edhe këtu në shkurt ke 14 shkurtin, shkurti, a? Mos e harro. Vetëm 14 shkurtin është vetëm. Edhe ajo po, do rëse që 3-4 festa dësh. El dosi është situata. Më fal, me ato festë ne ndihemi. Do bëjnë -më do përmi i përpredje të që nga <ka> fjedhimi javës <laughs> <laughs> Dirit tani jemi <laughs> 2 me 2 raportit Pra që do të tot kemi mm -hmm. qënë të rënër me trafik mm -hmm. Martë të mërkur kemi qënë pozitivisht mm -hmm. Dita të jeshme ishte shume vështirë për trafikon Detyra sotme pra kthemi përmbyllje të tërë rezultatit, uh -huh. sepse sot në kryeqytet në këtë momentë të paktën 80% e kryeqytetit lëvizet pa probleme, duke filluar me dy akset kryesore që janë shumë të rëndësishme që kanë trafik normal. Ës rruga e Durrësit, duke filluar me fundin uh -huh. i e autostradës, Sheshi Siponia, zona e Laprakës, vimë tek Sheshi Rilinia e rretholutimit i linja, Zoguzi, uh -huh. shëndarja në në ansorën e Unazës pozitive në vazhdimi drejt qendrës nuk ka probleme me trafikun. Ndërkohë kemi probleme vetëm në një aks kryesor nuk ka vazhdimësi të kalueshme duke filluar që nga qendra kombinati deri në qendër kalojmë të gjitha kryqizimet pa probleme vetëm rruga Elbasanit që nuk e kuptoi dot që kam të parën shumë kohë që transferoj trafikun ka trafik problematik gjithmonë rruga Elbasanit mësdor rar vetëm mund të them në dreka mund diet pa probleme ora 12 deri Torres 2, por okay. kemi pak situat me trafik të rënduar, duke filluar që nga Ambasada Amerikane deri te Kunaza, mm -hmm. drejt de te Kruga Gjosh Bush prandaj te Parlamentit është e bllokuar me trafik të rënduar. Vetëm këto janë të 20% dhe rruga Teodor Keçochi fillon ose siç e njohim Unazën e re. Unazën e re, na po. falni meshiqëta, drejt, sheshi, poja ka probleme. Pra vetëm këto dy janë problemet që kualifikohen te 20% problematikës. E kuptoj. Dhe kemi shumë uh, aksir lëvizje normale dhe pozitive në shumë segondë të Unazës, duke qelluar me kraun lindor, në fillon nga kryqëzimi i rrugës Don Bosco deri tek Farmacia 10, është të paktën 2 kilometër, qarkullojm pa probleme Jordan Misec stacioni treni, cili kodra rrugë 5 Maji deri tek de Farmacia 10, edhe krau tjetër që fillon me rrugën Ferixajko, krau mm. paraleli Unazës, që shpreh nga Farmacia 10 drejt stacionit trenit, kanë trafik normal të gjitha kryqëzimet. Edhe s'ka i tjerë. Eto pern de Morçi fillon me bulevardin Jean Dark dhe Espres, uh -huh. drejt bulevardit shmort e Shmorte Kombit, por momentin duke përfshir edhe rrugën Bardyl, qarkullon pozitivisht. Ministria jashme, e Jashtme, bulevardit e Shmorte Kombit dhe vazhdimi më poshtë drejt Unazës poshtë siç është rruga Muhamed Xhollişa, por momentin Flori, uh -huh. Suada, Roli, Volta <laughs> dhe Arbini janë të qarkulluar yes. dhe pa probleme. Kjo është e rëndësishme Eldo. Oh Eldo, mos e doja të të thëj diçka iha. 3 dit kemi qenë në një situatë pozitive dhe 2 ditë kanë qenë shumë problematike, por nga që kanë ndikuar dhe kanë ndikuar dhe rreshi i shiut dhe kanë qenë një raport pra ne, situata pozitive kanë bizoturuar me ditën e sotme. Një përmbyllje shumë pozitive për situatën e trafikut. Ok, lajm i mir. Un dua te thoja që duhet ta vlerësosh 14 shkurtin sepse është një festë do të marrë gjithë rrogën e muajit. Po, por mund të themi që mirë kadmi shkurti, po edhe 15 shkurtit edhe ai veçanë. Okay. Normalisht janë të ngjitur bashkë. Po, ta kam. Kush kualifikohet që është me 14-ën, mirë. Kush është me 15-ën, prapë mirë. Pra nuk ka problem. Dhe, dhe përpara se të na ikësh, ke ndonjë preferencë muzikore? Fakt në kisha, kisha një preferensë muzikore huh. Doja pak të uzjoja në sojza mm -hmm. Dhe i kënë këtë nirvanët kur të këpij Dhe i kënë që mund të aziri vetë altizi e... Por një nirvanët janë I madje zjimi, Në faktë edhe Normalisht duhet pak të uzjojë E lëti erdën nirvanët, erdën Ja, erdë, erdë Me never mind <laughs> <laughs> <E l -de. laughs> Gjithë mirat e lëto Ne ju kalëm të nirvana në këtë momente On Club FM, Albanian National Radio Mirë më nxës Mirë më nxës i gjitha Mirë më nxës Mirë më nxës njerës Besoj se shumit a janë zgjuar të shumit Mirë më nxës i... Do e që të ndali shatek një lajmë që ka bërë buj është përndar shumë edhe në për rjetës sociale Që ka ndodhur me një vajz që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ai ka ushtruar dhun fizike mbi vajzën më të vogël të saj, 7 vjeçare, pasi kjo e fundit kërkoi një filxhan çaj. Oh, nuk e di nëse e keni parë këtë videon. Jo, mm -hmm. mm -hmm. jo ja, çfarë tanë. Gjëra yeah. është filmuar nga vajza e saj më e madhe, 16 vjeçare. Mm -hmm. Në fakt, nëna, e cila është me origjinë nga Argjentina, se kur dgjuan fillim mund të mendojë se se ishte edhe oh. shqiptare, e ka kërcënuar të biejë se do ta qellojë edhe atë nëse do të ndalonte së filmuari ëh um, skenën. Skenën. Nose nuk do ta, nose nuk do ta çonte deri në fund xherimin etj etj. Sigurisht që vajza e kërcënuar është detyruar që Vazhdoj ta... filmoj? Jo, ta mbyllë uh, filimin. Ah, do të thoni sa që duhet ta mbyllë. Po, po, patjetër, pa, pa, patjetër. Vajza e friksuar përpiqet të mbrojë veten nga grushtat dhe shuplakat që i jep uh, Eroma, ndërkohë që edhe dy vajzat e tjera janë dëshmitare të skenës. Bëj atë drejt çaj, çfarë të kushton ty të, të bësh një filxhan çaj. Kjo është përgjigjja që i ka dhënë vajza i ka dhënë ejoma të bijs vajzës vet po e kallloi le printresh jo u ndalet tek u ndalet tek kjo gjë edhe për për ta kritikuar pak të pjesën e dhunës mm. dhunës në familje po edhe dhunës let themi ndaj fëmijëve po s'ka të drejt fare kështu që Në është po po, është kemi parë kemi parë plot video të kësaj natyre, edhe në fakt janë video që jo vetëm që marrin komente, po marrin edhe shumë uh, shumë komente negative. Njerëzit uh, ndjehen shumë uh, të inatosur edhe normalisht të mërzitur me çdo të drejtë kur shohin që të ke trajtohet sidomos një fëmijë sepse fëmia normalisht bam britë, është i pambrët. Ja dhe kafsha po, kështu konsiderohen. Vetëm se nuk jam dakord me fjalën që janë pafajshëm <laughs> fëmijt, se nuk janë as pa <laughs> ja, <laughs> të pafajshëm, ëh? Jo. Ja, yatriap kën janë fëmijë. Tani do ndalim pak tek quizi i fjalëorthit. Jemi gati për të hapur një quiz, ju rikujtojmë se sot është dita juaj njerëz edhe për të dërguar normalisht preferencën muzikore në 0692070222, cila shkënga që do donë t'ju shoqëronte tani në mëngjes. Por më parë bëni Numrin gati tek mesazhi i ri 0692070222 edhe shkruani përgjigje. Në fakt në kuicin e fjaloritit ne japim dy çmime përveç se dy biletave për, për Nsineplex edhe çmimin e doktorit të shkencave të qoshipë. <laughs> Albanolog i Farmshop. Okej, okay, jam kurioze. Atëherë. Të qenit. Pika pika pika. Po. Pra fjala. Vesi i atij që bën qendrim me dy faqe. Fjal, sjellja si diçka tjetër e rreme që synon të mashtrojë të tjerët. Eh? <laughs> e? Hipokri, hipokrizi. E zgjeta? Na thuaj edhe një herë, edhe një herë. Mhm. Mm Ather. Të qenit pika pika pika, vësja e atij që mban qëndrim me dy faqe. Mm -hmm. Fjal, sjellja si diçka tjetër e rreme që synon të mashtrojë të tjerët. Mhm. Mm oke, okay, mm -hmm. oke. Okay. 0692070222. Po, po, mm. po, po, po. Cila mund të jetë, cila mund të jetë kjo gjë pra? Ky mm. ves ë, ves e quajte ë, ves e quan fjalori më saktë. Ves. Unë nuk do thoj aves, nuk është ves mirfilli po. Po. Pa, pa, pa ka të shumë. Si një person me dy fytyra gati gati. Edhe unë do thoja mm. Justesi. Mirë, do uh, të ne rikujtojmë se në preferencat muzikore Altin të dish kemi New Orleans për shembull nga Blues Brothers. Ah, sa bukur. E dëgjava që e kishim atë preferencë, do u zgjova. Se shumbo. vendosim dot. Nuk e vendosim dot. Mox. Uh. Erion të përshëndesim, të themi mirëmëngjes gjithsesi. <laughs> në onur virtuale po e këndojm këtu. Jo, <laughs> më mëndje. Mirë, jo ne, jo ne. <laughs> Kam një preferencë tjetër muzikore. Symphony, Clean Bandit, edhe Zara Larsson. Mm, është kënga që do të vi tani këtu danë. Kjo këngë ka bërë shumë buj kur doli. Shumë. Edhe nuk kam faj, është realisht De një këngë shumë e. They you came and you cut me loose. Or solo singing on my own. Now I can't find the key without you and now you're <laughs> ishi me symphony. Symphony po. Symphony Gazara Larson edhe Clean Bandi duhet të thënë që Clean Bandit janë gruxha të talentuar, çdo bashkëpunim i mundshëm që kanë bërë Clean Bandit me të gjithë artistët të njohur si shumë të tjerë, Anmari, Demimur, Demimur më fal, Demi Lovato, e shumë të tjerë, kanë kanë një një fik po. një originalitet poma dhe maanëri që e përmendën kanë një kanë një originalitet dhe kanë edhe këtë veçantin që fusin shumë harçet ata. Fusin edhe violonçelin që të cilin në të cilin interpreton ajo vajza. Që është pjesë e grupit, kanë violinën, kanë pianon. Kan këto elementet klasike të muzikës që e, i japin shumë ngjyra edhe të gjithë e, muzikës së tyre që është goxha edhe harmonjose, duhet të thënë për hir të së vërtetës. Megjithatë, megjithatë ti ke hapur një quiz fjalorti, ndërkohë mm -hmm. mund të im edhe një quiz me një pyetje, ëh, uh, për uh, për të gjithë dëgjuesit. Unë kam përgjigjën, si është gjetur ëh uh, quiz i fjalorit. Atëherë të shohim një nëse kemi një ëh një dikë që ka fituar më sakt, që ka dhënë përgjigjen e saktë në mënyrë uhum. që të të mund të të shpërndajmë edhe ndonjë çmim tjetër, në për vështë dashuri. Në fakt përgjigjen e saktë e ka dhënë Denisa me 281 e cila ka thënë fjalën hipokrit Hipokri fjala hipokrit Bravo Denisa e gjeti edhe Suada më sa duket e ka marrë stimulin nga Suada <laughs> Bravo Bravo. <laughs> dy bileta për në. Jo, është është ditë e premte, kështu që. Lejon çfarë lloj gjëje? Është shumë durada. Mirë, uh, Denisa në fakt ka gjetur fjalën, është hipokrit, po un për të gjithë ju do ta lejoj edhe një herë se si është shpjegimi i fjalës hipokrit, se ndonjëherë dëgjojmë edhe të përmendet lart e poshtë vende pa vend. Mirë do të ishte. Atëherë, hipokrit sipas fjalorit është uh, të qenit hipokrit, vesi ati që mban qendrim me dy faqe, fjalë Sjellja diçka tjetër e rreme që synon të mashtrojë të tjerët. Ëh. Mm -hmm. Është kundërta e cilë e, e fjalës cilërsi, mm -hmm. sinqeritet. Sinqeritet. Sjellje me hipokrizi. Ai kuptoi. Përdorimi në një. Mirë. Paka shumë mirë. Pak a shumë gjithmonë është ky ky përcaktimi dhe përshkrimi i të pasurit të dy fytyrave që që çon pak edhe në mm -hmm. N në në fjalën hipokrizinë nëse uh, fokusohemi te shpjegimi. Gjithsesi, një quiz tjetër për të gjithë dëgjuesit. Hajde, se kemi bileta, kemi bileta dhe është e, po po po i po, po bëjmë pak të të, të thjeshta këto këto quizet sot. Ëh uh, një quiz tjetër i shpejtë për të gjithë dëgjuesit. Në cilin vit është zbuluar ADN-ja? Pik wow. pyetje. 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 222, është e thjesht për 2 bileta për në Sineplex, e keni zhidru fundi avën me, dy, me një film të mirë, premier mbi gjitha, se kemi premier aktor. Pra dhe një herrut, tamo. Në cilin vit? Në cilin vit është zbuluar ADN, ja, pra kodi genetik, mm -hmm. ose DNA, si që të vetë në anglisht, ADN, si që themine, në Shqip, Oh. Në cilin vit është zbuluar, dërgoni përgjigjën e sakë shpeci, të fitoni dy bileta, sakë e një kohë, është dhe thjeshtë, nuk janë të vështira. Më duke se po vje një kërkes të të të muzikore, ishte për Let Zebelin, një nga grupet më të mirat të të gjitha korave në që fësë mund të themi, dhe ishte për nga kushë... Yeah. Për... Let Zeppelin, Shemsia. -si? Shem Nga Shemsia vjen uh, Let Zeppelin. Shemsia ju përshëndesim, themi mirëmëngjes. Po ë uh, në fakt nuk duk që ishte edhe në moshë të re. Po njëshme Let Zeppelin është oh, momenti malo. që do të, të bëjmë ty edhe të gjithë dëgjuesit e tij. Let's Zeppelin Një preferencë e shëmës Zemrat Por shumë zjedhje e mirë muzikore Në faktum për te duja një, një lajmë shumë për qeho shumë Dhe be fjallë për uh, dy nga emrat më të njorë Dhe më influencues në mm -hmm. muzikën bëtrore Si shënë Beyonce dhe Jay-Z Të cilët uh, për poste kanë publikuar vitin e kaluar këngë shumë cilësore Ne kam pasur ture shumë po shumë mira në gjithë Europën. Ëh, mm -hmm. duke se do të do të vijoj në të njëjtin në të njëjtin linj. Por ka një gjë në rase se ti do të bëhesh pjesë e koncertit të tyre, e tureve të tyre koncertore, mm -hmm. duhet të plotësojë një kurs për të fituar një bilet falas në në koncertve. A e di se çfarë është ajo? Hë, çfarë? Kurë të ai njerëj që do të fitojë një bilet për në koncertin e Beyoncé dhe Jay-Z, duhet të kthehen në vegan. O, oh, në vegan... Në vegetarian, prafë. Vegetarian si. apë po vegan? Vegan, pa. Vegan. Vegan. Vegan. vegan. vegan, e se vegetarian paktë në cheë mund të hash edhe peshkun edhe por peshkun. në vegan nuk e ha dot fare peshkun. Ishtë... Vegetariani mund të hash vezët, mund të hash mm. gjalpin, ndërsa veganët nuk kanë asgjë që bëhet nga asgjë që është non-prodhim. Nga pro... që është prodhim nga kafshët. Uh -huh. uh -huh. Ka qen Beyoncé ajo që ka bërë publik te Lyme duke mm -hmm. postuar në faqet e saj në Instagram dhe thotë që garuesit që do të garuesi pra që do të kualifikohet në konkurs duhet të praktikoj dietën që nis me të hënën pa mish dhe të premtojnë se çdo ditë duhet të konsumoj ushqim Me baza bimore Ta një pjutja i me është nga do të ta kuptojnë këtaj Që u butin njëri u vegana për jo Popra Oh Dhe si do tamam, si do e vërtetojnë që kan ngrënë vetëm, vetëm perime. Dhe që bën dike një dietë vegetariane. Un nuk e dia që Bjon se ishte vegetariane. Jan kthyer të gjithë në fakt. Të gjithë, sëpse... kryesisht të gjithë personazhet publike janë duke i bërë një një promocion dhe një promo shumë të mirë të jetuarit të shëndetshëm dhe duket se janë kthyer në vegan dhe në vegetarian. Është e çuditshme sepse jo më larg se di, un kam lexuar një kohësisht një lajm që lidhet pikërisht me këtë që Tha suada por në një mënyrë tjetër Dhe më bënd të mendojt ani Cila është e vërteta se Njërëzit gjithmon, gjithmon Kërkojnë atët të vërtetën Tamam që, që ju a thot gjërat Si qianë dhe jo si që mund të Duken apo të kamuflojen Uh, Ideja e një dijet e hmm. vegetariane dhe dijet e vegane nuk, nuk është a që thjesht sa shduket Sa që tingullon Dhe a që shëndechme me sa duket Dje kam ledruar një lajmë që shkenstarët Më në fund kanë bëritur në një Në një përfundim të sigurt që dieta vegetariane, pra një diet vegetariane apo vegane, ako ma më shumë, është e lidhur me poor health, thonin, pra me shëndet të keqë, shëndet të varfër, të gjithë njerëzi, duke se të gjithë njerëzi që ndjekin një diet vegetariane dhe vegane, Kanë më shumë tendenca Apo janë më shumë të predispozuar Për të sëmurur gjatë vitit Kanë sistemi immunitar më të ullët mm -hmm. Janë më të predispozuar Ndaj allergjive me mm -hmm. sa duket Dhe janë sëmuren më shpesh Sesa njerëzit që nuk ndjegin Një diet vegetariane Pra zakonisht njerëzit që han në këtë mënyrë që nuk han mishin pra duket se vuajnë më tepër nga problemet me shëndetin. Shkencëtarët kishin arritur në këtë përfundim pasi kanë vite që observojnë dhe monitorojnë po themi njerëzit të cilët ushqehen në, në vetëm me perime dhe fruta. Po pse ndodh kjo do thuash? Mm -hmm. Mishi nuk është nuk është i shëndetshëm faktikisht. Kjo është e vërtetë, ama nëse ti të bësh zgjedhjet e duhura dhe për shembull të mishin e kuq tahash gjithmonë me pak me me racion thonë jo mjekët pra. jo shumë sepse dihet që dhe mishi i kuq ka lidhje me me sëmundje të rënda uh, ndërkohë mishi i bardh për shemb uh, këshillohet shumë mishi i pulës është dhe mishi i gjelit konsiderohen si mishat më të mirë dhe më të shëndetshëm për njeriu unë do të thonë se mund të japi proteinat nuk, që do nuk jam natyrë personalisht nuk pse jam natyrë shumë rigoroze por uh, në ushim Por do të them që organizmi i njeriut ka nevojë për të nevoj për gjitha. Absolutisht, nuk ka, ka nevojë për gjitha. Po të dijsh, të hash në masën e dur, pra ti konsumonsh në masën e dur, edhe e, edhe edhe ty të bëjnë mirë. Edhe mishi është pjesë e zinxhirit ushqimor. Pjesë pjesë pasmangshme e ushqimit. S'ka ku të shkoidem, çka do kalbët mishi. Këtë thon edhe ekspertët që duhet të hash çdo gjë në mënyrë të moderuar dhe fakti tani që të, të të të thuash që do i do bëhen vegetarian dhe do nuk do ha as mishin fare, nuk do e konsumoj për mbetëpër dhe produktet e mishit bulmetet janë shumë të rëndësishme për për për trupin ton ne ne marrim proteina, ne marrim uh, laktozën, atë qumshi marrim lule gjëra, marrim shumë vitamina. Dhe normalisht nuk mund po ti evitosh këto gjëra duke u përpjekur të pish qumshin e sojës, të hash tofu në vend të mishit etje etje, normal që nuk po i merr do të gjitha këto Njështë elemente. Çdo gjë në moderim. Ne nuk kemi për vrasjen e kafshëve etje etje, mm -hmm. po nga nga ana tjetër. Po, ndonjëherë duhet, duhet, po, duhet, pak nga të gjitha. E kjo është pak në dilem. Edhe nuk janë për këtë, po edhe qëfar të hamë... Jo, do dham... po, po t'i disht t'i hash me, me, me norm, t'i konsumash me norm, besoj që gjithë shka shkon. Êshtë zinë gjirë u shimar tani, i bje që... Po, po t'i shemish shko në berat, a t'i e në malë të të morit, <laughs> jo t'i e ke parë se që bëjnë qingjit... Vetëm atje nuk e dashurin dai kafshës le të themi. Kto janë janë shumë klishe. Po tani ai është një ritual, më fal. Ai është një ritual i cili bëhet në një zonë të caktuar. Çfarë përmesh një vallë? Tani është zinjim ushqim, ato kokaçi që për të thëhur janë. Mogu të të ishin fundvarë nuk i thet hahet. Jo po si puna, si puna e, e Kinës. Kina kishte e, zinte 1/3ën e sasisë të derrave në të gjithë botën. Oh. Tani kaç shumë derra të ket një vend? <laughs> nuk ka pyll <pjub> pa derra, <laughs> ashtu. <dhasnë, laughs> oh, bravo. Po si mund një vënd, me thënë, me një të jetë një vend, do më thën me 1/3ën e derrave të të gjithë botës? <laughs> Se vini në popullsinë na kanë zaktuar kur e mendon. Është madh apo s'është? Jo, Ëh? Po jam të, nuk është vetëm çështja që, e madhësis, po edhe cilësis, cilësisë derit që kanë atë. Dhe gjithashtu, mua dom duhet që të më thuash me patjetër vitin se është bërë nami me kuizin që ti ke lançuar dhe në në 0, 6, 10, 9, 20, 7, 22, një herë ne rikuitojmë në 0692070222 i përgjigjeni pyetjes së Rudit, por gjithashtu edhe mm. për uh, muzikën që ju preferoni që të luhet në këto momente në për dhe ju. Dhe. Në klubin e më njësë Atërë, në cilin vit U zbulua Dë nëja ishte pyetja Dhe përgjigja e sakt është viti 1953 Wow E ka njësë 1953 është gjetur përgjigja e sakt Dhe përgjigja e sakt Vjen nga Anila Bravo Brava, Anila Bravo Anila. Anila Piton 2 bileta për në Cineplex 2 mm -hmm, bileta për në Cineplex Për Anilën Uh, por gjithashtu doja të përshëndesja dhe të gjithat ata që kanë shkruar 1953-të sepse o, kanë qenë shumt, të shumtë. Me gjithatë kur të rikthehemi, do të flasim jo vetëm se çfarë ti shka të mira lëngu i qepës, oh! por dhe mishi, që sa herë që e kujtoj më duket sikur vjen ergoja. <laughs> Megjithatë, do të ndalemi edhe te një tjetër quiz shumë interesant sepse dua t'javim sa më shumë dhurata sepse është fillimi i muajit e është një shkurt ha, pra, ha, pra. dhe në një shkurt tani si mbar. Mungesat i kalojmë bashkë.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 Durar vazhdoi në Big Market City Park, nga data 31 janar deri më 3 shkurt. Vaj solaj 1 litër 100 lek, kofsha pula 1 kilogram 100 lek, oriz gold 1 kilogram 100 lek, dy pako makarona Bareti 500 gram 100 lek, bir Paulaner 100 lek, dy pako sapun Dove 100 lek, Mastro Lindo 960 ml 100 lek. Destinacioni i blerjeve është Big Market City Park. Kam çështë këto mua që të ndiej kudo. Këtë postim të ndi në bëj like në Facebook Nuk le instastorie e foto pa t'i par Ti nëzjerë foto ka ishtë burkur Me detaje Nuk fshe asë gjë Fiks Qfar po kërkoj edhe un Duke par portofolin Mendoj se ka ardhur moment Gjeri shkurt, këta shkurt. Për her të par, Best Seller Albania publiko një ofert të jashtë se konshme. Bi 50 produkte me ullje, deri në 50%, nga data 7, deri në 70 shkurt. Përfitoni mobilje me ullje, deri në 50%. Ah, Best Seller, ti disit më bësh përvejte. E, ja, dhe një koti edhe mbaruam. Po, prita, papa, prita në greu. Dere dhe se mbaj më skimerak. Po jo, more baba, shumë me rëndë kjo për... Jo, jo, lëshua e tani. Po më lërë të ngrejë unë po të themë. Po e të thash jo. Po u e një kokëforti. Po jam kokëfort, jam kockës kefort. Hmm. Ne të gjithë jemi kockës kefort dhe qëtë ditë zjedhim më njërën më të mirë për të qenë të tjilë. Qumë shtin lufra, bëhu kockës keforts. Lufra, liter në cilësi. c'è in testa abbiamo visto il cielo piangerci addosso verci abbagliamo ora che il sole è nostro voglio una musica che mi ricorda l'africa all'improvviso tutto il mondo cambia pagina innamorarsi con la luna nel mare partire, e partire e tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguirò fino in capo al mondo all'ultimo secondo volerai da te da me Hotel Stacca da tuo lavoro almeno per un po' la vita costa meno trasferiamoci a Bangkok dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici appasso bene seni voglio il vento in faccia alza il volume della traccia torneremo a casa solo quando il sole sorge очку t relственu Bu子 Parola resta a metà me piomenta la distanza tra me e te Giuro questa volta ti vengo a prendere a senza sapere qua Po që është kjo më altin Po që është kjo më altin Me në gjitha të Që është kjo surprizë është për zjedja për Elden jo, jo, vedem që u themi Mirë më në gjithë që të gjithëve Sëpse ora është 8.50 Ndo është një pjesë e ju e është duke shkuar për sëri në punë Në orën 9 mm. Kanë nga ta Sa? që kanë orën 9 Si ora është zyrtar Sa të duash? Vedem se ke që është dalin në orën 5 Pas t O, mse, 8, e, po, pse nuk është atë? Se kusht që kanë tetë, del në katër. Po kur e mendon që deri në pesë në punë. Po kur e mendon që është vetëm një orë faktikisht që po diskutojmë dhe si të dalësh në katër, si të dalësh në pesë, prap, paka shumë, varet se sa larg e ke punën ama. Shikoj, doni, uh -huh. doni që sa që e kanë, ëh? Doni që dilni më herët nga puna? Yes. Ka një zgjidhje. Në fakt, jo vetëm që mund ta pini, bëhet fjalë për lëngun e qepës, po edhe ju tregojmë <laughs> disa sekrete kuruese. <për laughs> <laughs> Aha. Im shumë dëtur që po. Nëse të fini në gjatë orarit zyrtar. Po e pi të gjatë orarit zyrtar do ju japi leje drejtori e vdekur. Imagjinohet shkosh me shkosh dyrtori dyrtori, dyrtori, të keq spir lënq çep e di shkosh drejtori drejtori të lutem mund të marr leje për këto. Jam një kërkesë. Pa pa pa. Im gjeste drejtore. Aha, na trego. <laughs> dhe ja, doja të thoya diçka afër hundës. <laughs> Va va va va va. Në fakt siç po thoja, për lëngun Prastare. e qepës, që është një pije jo shumë e dashur dhe e padijuar për njerëzit, por ka një kor. Në fakt është antibiotiku më i fortë natyror. Me vërtetë? Mm. Po. Dhe gjithashtu, ja, apo që studiuar për gjensat e jetës. Dhe abo... gjithashtu këngëtarët, këngëtarët bëjnë bekur, themi në thonjza, për lëngun e qepës, që është një nga gjërat më të mira për çë mund të pish për zërin. Nëse na trëgo ti më tepër. Ja t'ju them unë, Altin ti do ta provosh si mjeg popullor që je. Okay. Aha. <laughs> Vlerat e lëngut të shëpës janë të shumta, si për shembull, përmban fibra. Saktë. Okej. Okay. Uh. Vitamin B6, absolutisht. Vitamin C. Edhe ha? kjo, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Por këtë si Për këtë sjam i sigurt por mendoj që është. <laughs> me që mbarojnë me um në fund. <laughs> dhe me or. Dhe në fakt, cilat janë ato ato somundje, le të themi që Lëngu i qepës. Po po, lëngu i qepës sigurisht u ul rendimentin, i parandalon etj etj. Bëhet fjal për shëndetin e zemrës. Konsumi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshmë të kolesterolit dhe ndihmon në parandalimin e mpikjes, mpikjes të gjakut. Është diabeti. Lëngu i qepës luani rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të glukozës në gjakun e njerëzve. Po mirë un kam dëgjuar që qepa, madje e kam lexuar diku para shumë e mm -hmm. shumë viteve që qepa është shumë e mirë edhe për syt. Të bën mirë, më duket pa, për, për etinën e syrit, mm -hmm. a diçka tek e shikimi. E gjithashtu si themun Rudo, un kam një përshtypje që këtë që e kanë dhënë për nënat tona që kanë qëruar qep gjithë jetën është si t'ia ja bëjmë pse qan o mapse qan. Si edhe ti pastron syt qepa, ti pastron. E mbani mend kur qërohej në ba, qep, që... në shtëpi, të gjithë i ktheheshin me të bërtitura. Mjaft që rovë atë qep, ditë në balkon! Madhje, madhje thonë që për të, nëse do të lërgosh viruset dhe bakteret mm -hmm. që mund të ketë shpija, duhet të mbash një qep aty, e të ta lësh për 24h, por nuk duhet ta përdojrë, përse sa jo ka thithur të gjitha Gjithës, viruset dhe, dhe bakteret, vërta, që shakulloj po, në ajer, si, po, duhet ta po, lësh për të, duhet ta lësh në shpij, sh duhet sh ta lësh në shpij, duhet ta lësh në shpij, duhet ta lësh në Bit njim, 24 orë, 24 orë. Ja ka ka sidhur të gjitha bakteret dhe viruset tek kia. Të qendrohesh, nëse në do që, nëse do që të smuresh, ha një nga ajo një flet qepe De... dhe mund të marrësh një raport mjekësor për, për një javë minimal. <laughs> po për mirë, pse pse unatëra qepën vetëm kur ha fasule? Apo s'ka lidhje kjo? kjo? Nuk ka lidhje parë Shion E, <laughs> e hanë ju përshumë ja, kur hanë i fasullet? Po, Mojnë shkon me fasullet Një tjetër është pastrimi i trupit dhe toksinave Qepa ka disa përbërës të cilës ndimojnë vitaminën C Të lergoj toksinat e dëmshme dhe nga organizme Kola, lëngu i qepës për basulfur Që ndimon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe letson kolën tamaj ment të herën tjetër që ka kapin nesër nesër po që se ju vi me uh, ë erë pa me lëng çepe ose me erë çepe mos u mërzit mirë kuptojmos mos u shqetëso Flori and the Crew and the Onions <laughs> Shikose mirë për hudrën për shembull që kur duhet të hash hudrën e ke një mënyrë të mirë si ta evitosha të erën e e rënd nga goja për shembull se po themi thonë që ti hash thelpinë e hudrës ti pish po, i me ujë pa e të... kafshuar fare mm -hmm. dhe ashtu nuk kërron fare dohet të bësh po çepon si ta hash njerëzit që vuan nga tensioni i ulët nuk duhet ta bëjnë këtë gjë me hudrë se i shkon dhe më pak jo jo atë bëjon për tension jo ata me tensione tip hudra normalisht është e mirë për njerëzit me tension të lartë është ta. si një është si, si, si po themi si një medikament uh, popullor si dhe për ta mbyllur për të kaluar tek muzika Aha. flokët dhe lëkura ha ndihmon shumë flokën dhe lëkurën lëngu i çepës E, po po paskaj gjithë këto sekrete Gjitom, për lëngun si e qefit ke që ka atë sa shumë sa e mirë është. Po pra, si ka mundsi? Gjithë do. Nesër un them me që dhe un kam qenë çik me grip për teqru, marim po të hequr gjithë bakteret marrim dhe lëngun e qefit. Ishte që do pranojmë një tjetrin. Ë? Imagjino. Nëse e bëjmë të gjithë. Imagjino një lëng qefe këtu në mes. Oh ho oh, oh. ho. <laughs> dhe no, të jiu themi ju që edhe nëse nesër s'do ketë emision, domethënë ta dini po dhe dhe që është lëngu i qefit arsyeja. Dhe nëse s'ka emision. A kalojmë me një muzik pa Tani <laughs> pa, preference. sigurisht Do të galim të një preferencë tjetër muzikore Maroon 5 What e Lovers cila... Do No eh... Onion <laughs> What Lovers Do Erdi një preferencë nga Ermali Kështu që e përshëndesim i themi ta shioj këngë në ti Edhe nëri këthemi për sëri në klubin e mëgjesit Por pas lajmeve So let's go one thing straight now baby Tell me, <mysim> tell me if you love me or not Love me or not, love me or not The house on you, I'm a lucky night, lucky night, lucky night You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not I'm wishing for you, I'm a lucky night, lucky night, lucky night Days, but old enough to know better Are we too grown to change it? Are we too grown to measure out it? Ooh, and I can't wait forever, baby Both of us should know better Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. nëse e keni vënë re se YouTube ka filluar që t'ju nxjerrë rekomandime her pas here të videove të ndryshme në internet nëse shë ju luani, jo nëse ju luani një video mm. të caktuar, uh -huh. e keni vënë re që ju nxjerr ndonjëherë në një sugjerim tjetër? Po, edhe mm. ka bërë këtë opsionin e swipe-it. Ëvërtet është po. Po. Në fakt, në fakt, videot e konspiracioneve mund të jenë argëtuese deri në një shkallë të caktuar, nëse ju bën të mendoni për shumë gjëra, por sigurisht ka edhe nga ato video konspirative që fillojnë uh, të fusin më shumë mendime se ç'duhet. Ka njerëz që u besojnë edhe në botë ka lloj-lloj njerëzish kanë nga ata që i besojnë çfarë do lloj gjëje që dëgjojnë edhe që shohin. Megjithatë në të njëjtën kohë mund të jenë të rrezikshme pasi mund të rezultojnë në futjen e njerëzve në ide fiktive, gjë që gjithashtu mund të bëjë ata të ndërmarrin bazuar në gënjeshtra të mundshme që ke, që mund të rrezikojnë vetveten ose të tjerët rreth tyre. Megjithatë duke patur parasysh që YouTube sot mund të shihet edhe nga fëmijët, sigurisht që uh, kjo ka një ndikim të madh. Nëse fëmijët shohin video konspirative, atëherë rriten me ato ide. Një shërim të rejshëm për shumë të rëndësishëm taj një. Mm -hmm. Me gjitha të lajmi i mirër se YouTube më në fund përbëndit shka për këtë dhe ka njëftuar se do të ndaloj rekomandimin e videove të tila okay, në të ardhmen. Okay. Si pas YouTube, për këtë qëllim do të filloj me reduktimin e rekomandimeve të përmbajtjes që mund të keq informoj për dërruesit në mënyrat të dëshme si që janë video të prodhojnë, një shërim të rejshëm për shumë si mrekulli. Mm -hmm. Ke parasysh këta e, që thonë të... Ne i kemi shpëtuar jetën këti Me ma gjitë tonë e tjere tjere Apo... Për shembull për çështje serioze, pretendimin se toka është e rrafshët, ka video që pretendojnë se toka është e rrafshët. Ai di ti që ndërkohë po përgatiten një peticion, duan ka njerëz ende në tydet e sotme që mendojnë dhe besojnë se toka është e rrafshët dhe duan tani që të përbushen një peticion me shumë firma në mënyrë që të çohet të çohet një, po themi, një objekt fluturues, po themi siç çon NASA gjithë këto mm -hmm. objektet e saj për të marrë të dhëna, që të çoj në skajet e botës për të vërtetuar që është e rrafshët. A çu duhet kjo? Po e lezoja para pak ditësh dhe më erdhi për të qeshur. Po çfarë <ti> hy në xhep, pse nuk e kuptoj. Epo tani duhet të kesh informacione se ku jeton? Jo, pa diskutime. Ti jetosh <ti> në <ti> Tokë edhe. Dhe ishte një foto e bërë kështu në mënyrë të digitalizuar dhe dukej sikur ishte e rrafshët Toka, edhe sigurisht e kishte kështu si avull që binin nga cepat e saj, thash. Imagjino se kishte qenë vërtet ashtu si një një platform rumbullake komplete siç ishte aty në foto. Nuk e di domethën. Gjithsesi, gjithsesi ajo që po thoja është se më në fund YouTube e ka zyrtarizuar këtë lajm, edhe ka thënë se nuk do të ketë më uh, sugjerime të tilla, madje her pas here kemi parë edhe për uh, 9.11-ën, siç i themi ne, mm. apo për plasës së kullave binjake, uh, datës së uh, Kyçës. Në Amerikë, po edhe në botë Një një gjarë shumë rënë Shumë rënë, kam në shtatorë Po, Youtube-i herbaser jebë të dhe sugjerimet të tila Që ti mund të shikoja Zyrë të arishë do të lergojë nuk, nuk do të jenë më si sugjerime Shumë bukur Një në thimë të hapim një kujtë tani. Më pëlqejo shumë Dhe doja që dhe ndaja për Kam përshë të bjenë që Nuk është thesh dhe shumë i vështirë Por mm -hmm. edhe shumë i letë, jo ja. 60% e njerëzve në botë, se ti e diqë unë desë për këto përshindje mm -hmm. Po, po, pa, pa tjetër 60% e njerëzve në botë, mendojnë se gjëja më ekeqep Apo jo interesante, që atyre mund t'ju ndodhë kur ftojnë di kënë në shtëpi uh -huh. është pika, pika, pika Wow Pra, njerëzit ose bëjnë një party, ose të ftojnë për mm -hmm. një dark Ose për të bërë mua betë mm -hmm. Dhe Nuk marrin atë që ata meritojnë nga ty. Mm -hmm. Ndihen keq dhe cila është ajo gjë që i bën të ndihen keq? Oh, cila është ajo gjë që i bën njerëzit të ndihen keq? Dhe që mendojmë që kjo është gjëja më e keqja që mund t'ju ka ndodhur. Nëse ju për shkakun vendoseni veten në në atë pozicion, nëse do ftoni dikë. Cila do ishte gjëja që do ju bënte të ndiheni më keq? Të ndiheni më keq, nëse safirin? ftoni njerëz, po. Në shtëpi? Në shtëpi, po. Ë interesante kjo. Për shkak të mua të më thëni ndonjë gjë. Do të bënda të ndihesh e keq. Po, sigurisht. Se duket sikur nuk respektojnë vendin. <laughs> qoftë se mua, në qoftë se nuk do të ka ta njerëz kanë vënë për shembull kur nuk heqin kputucët për shembull, njerëzit bëhen keq e ke parasysh kur kur vjen mysafiri edhe në keq. Jo, do po, që ajo është e drejtë, se shumë, duhet i heqin kputucët një herë. Nuk lejohet më tani që ti heqin. E pra më përpara ka qenë. Po edhe u jepje një pal shapka. Po. <laughs> Tani jo më, jo më. Nuk nuk funksionon. Le të, kush na ta Tore, në... kajiko. Kajiko kjo, kjo shambull, vjen më në përshpirat atë. Tor ka ikur. Ka ikur këo këo tradit. For example, një mesazh që vjen thotë e dehura, na thot iva, ja. ose mospëlqimi i gjellës. Mm, nuk të ishte, nuk të ishte gjerës, pa, pa diskutim. Është bukur kjo. Por ja. është tek 10 apo 20%. Kjo është 60%. Mendoj pa, pak sesa sesa shumë janë të mrzitur. 0.69 20 70 222 është numri i telefonit, kështu që sigurisht mund të dërgoni mesazhet tuaja. Atjetër. Nëse do të ftonit një person në shtëpi për një mbrëmje për një darkë, një person apo disa persona. Po persona. 60% e tyre që mm -hmm. organizojnë festa të tilla Kam po huar se në fakt I mërzit shumë diçka I mërzit shumë kjo element Qfar Qfar kër vinë të fëtuarit në shtëpi Qfar pra Qila mund tjeda jo Interesante Jo Pse <laughs> <Ja>. Kur Si <laughs> Një të uh, Ju e dini që mesajtët duhet nga e dërgoni në 0, 69, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Apo e thash 4x2 E të e 4x2 Si po. gjithmon uh, 3-2 E... Dhe do të fiton një dy përnësi në Plex E dini tashmë në qëtu mm -hmm. Filma fantastik Fund javësht Ndërko në së fond kemi këngën e radhës Një preferenës Se nga vjen nga di gjyës e ta Kështu shë Soldier of Love Soldier of Love Një super kënd But <Nun> I'm still alive Still looking for the light E di apo nuk e di? E di! A jesë sigur që e di? E di të thashë? Për fundimisht, e di. E, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di! E di apo nuk e di? Këto në gjari e futën, datën e sotmen, në histori! Në vitë 1814, libri Lord Byronit, kusari, shqitë 10.000 kopje ditën e partë të publikimit, a ishtë regim në vargjën bi kusarin Conrad, në rini refuzuar nga shëshëria për sielet dhe veprimet e ti. Presidenti amerikan Abraham Lincoln në vitin 1865 nënshkruan amendamentin e 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndalonte skllavërinë dhe robërinë e pavullnetshme. Në vitin 1884 publikohet vëllimi i parë i fjalorit anglisht Oxfordit. Sot ky fjalor përbëhet nga 20 vëllime me më shumë se 6000 600 fjalë. Ky fjalor kushton mesatarisht 3000 dollar. Në vite 1925, në Shqipëri hy në fuqi sistemi republikani qeverisjes me një kabinet shumë pak ndryshë nga i më parshmi, a me të zogu merë për si për postin e presidentit kombinuar me rolin e krye ministrit duke u bërë një kosish kryetar i shtetit dhe kryetar i qeverist. Në vitin 1942, Radio Zëria e Amerikës fillon transmetimin e programeve për zonat e kontrolluara nga fuqitë e Boschit. Transmetimi i parë ishte gjermanisht dhe u hap me muzikën e himnit të Republikës. Nga fundi i luftës, Zëria e Amerikës i kishte zgjeruar transmetimet në 20 gjun, ndërsa shërbimi në shqip u krijuan në 8 maj të vitit 1943. Në vitin 2003, anija amerikane Columbia, për vajtje ardhje në hapësirë, shpërthen, digjet dhe shpërbëhet gjatë hyrjes në atmosferën e tokës, duke vrarë 7 astronautët në bord. E di apo nuk e di, këto ngjarje futën tatën e sotme në histori. Gjojë të rajt Kisha shumë kopë e gjuar Fantastije si kënë Dhe preferenës um, Gojë interesantë e muzikore mm -hmm. Jemi knajqër sot i kemi tashje shumë hol. mm -hmm. të holla. Dëgjuesit i kemi realist meshi shumë të holl. Megjithatë ju mund të vazhdoni akoma të na dërgoni preferencat tuaja muzikore, edhe pak kanë betur, pa kanë mbetur, doja ta themi, pa, edhe 3-4 këngë. Uh, 069 2070 222. E premtja, ju e dini tashmë, është dita e preferencave tuaja, dita, dita, ja. dita e muzikës tuaj. Dita e muzikës tuaj, na vjen mirë, e nisem me shumë rock në fillim, ëh? Po kuptonim se ushqepem me rock, po si ka mundsi? Ata dalën pak tek çica bër një uh, një dial Dashuri s'ti kur ka ardhur në aeroport. Po. Mm. Në fakt e ka pritur ju e dini, ai momenti kur vjen dikush nga nga në aeroport jashtë, ëh, mm -hmm. është gjithmonë emocionues. Priti kër hapur etj. Ai ishte kaq shumë i <laughs> <tjere. laughs> lumtur se do takonte të dashurin e saj. Okej. Okay. Edhe në fakt partneri i saj e ka kuptuar që ajo e ka radhitur dhe e ah, ka pritur në aeroport me një pankart. <laughs> e di që më këtë ratëtuar. Por? Ka ishte shkruar në pankar. Seriosisht e ke? Mm -hmm. E të mershme. Në fakt, si pas medjave të hua, ja? E I të dashuri tërshme. me gjas, me gjas, thot, i lodhur nga e dashur e ti, është fotografuar duke që ndruar në portën e hyrisë aeroportit në Melbourne, në Australi, me di që ka të shkruar, në dërsa priste partnerën e ti i jo besnike. Aja, aja, aja. Në fakt, ka qënë një udhëtar australian, Kristal, uh, Që ka kapur pamjet të dialoshit Isili kështë e shkruar E di se më ke mashtruar Edhe e di që më ke trathuar Mirë nga një, një një ka bërë Po vetëm se ka gjohë shumë kosa E ka pritur Që të kthej Se nërra gjithë kanë dojt një një njëra ja, e aty Sa ka Kanë dalë vajnjë jo ka dhe të saj Ka ditur orë në fluturimit Sma më rëmëndje që tjetë vonuar shumë ajo Me gjitha të, të ka uh, Suada kanë krytur një kujtë Po Për këtë gjysmore është po ardhur një përgjigje sahtim. Besoj po. që po, po, ta rikujtojmë më hmm. njëherë. Ta rikujtojmë njëherë. Pra 60% e njerëzve në botë uh, janë shprehur të mërzitur që kur ftojnë dikën në shtëpi ose miq ose në një fest, janë shumë mërzitur kur ata nuk ju kushtojnë vëmendje, por nere mm -hmm. mm -hmm. me pika pika pika. pika pika pika dhe me chimitë pika pika pika kemi dre censor. Kemi censor. Kemi censor. Ah. Hmm. Gati. Gati, gjithmonë gati. Gjithë, gjithë Dot jetë mjaftuar më zgjatur në mënyrë që një kamion për ngarkim të ecë për britë edhe të mos përplaset me të. <laughs> oh, djeg. Kënenë, kënenë. Prit, përpara se të kalojmë një herë tek censura. Përpara se të kalojmë një herë tek censura. Në fakto lexoja vetëm disa mesazhe. Rrëmuja no. për shumë la ka ardhur një alternativ, rrëmuj jo. jo nuk është rrëmuj. No. Pirja e duhanit në ambientet e shtëpisë më mërzit shumë në shkruan 031, ju falëndesim. Jo, por nuk është kjo. Jo, organizimi i darkës në tërsi A ka që një duhur i, thot Maldini? Jo. Ja. Jo, ja, gjerë 0, 200 e përshëndesim. Mirë më njëzë klubi, ne mërzitemi, thot, kur iftuar i jebë komente negative për shtëpin. Në shkuan, Deborah. Ja, ja, ja, ja. Në fakt e vërtet është dhe kjo, kur në një iftuar mund të t'japë në një komente negativ për shtëpin. Ose t'jepë në një mëndë, pëse se vendose këtë këtu, po t'a kishe përë këtë bufen këtu. T'i ndërkohë Po jo, nuk është kjo Jo, nuk është uh, Mirë më në gjesë ndërko Thashe theme, thot dikusht tjetër Thashi kur mblidemi me njerëzit uh, Koftoj miqë I të tëmë dhe për për që thashe theme të... Ah, po të mamë Nuk mund <laughs> të doqë jo. Kështu që nuk është thashe theme Okej okay. uh, Meren me thashe theme Navi një titer mesajsh për sëri me thashe theme Jo, jo, jo Por jo, besoj jo, jo. që për gjigje e sakt është gjetur nga eni E cila Mërziten duke ndenjur në celular. E vërtetë. E vërtetë. Bravo Henri, ti do të fitojë për Henri. Uh, ka mundësi për të parë filmin Glass, mm -hmm. Vice apo How to Train Your Dragon, uh, tre filma që janë dhënë premierë ditën e djeshme Djesme. apo të pardjeshme. Te djeshme, te djeshme të njëjtën, kështu që keni mundësi të shkoni edhe të shikoni këto filma. Vice është ndërkohë i kandiduar për Oscar, por gjithashtu edhe dy filma të tjerë janë komentuar shumë nga kri nga kritika. Eni më duket se pas ka kaluar vet këtë problemin e mysafirëve që mund të kenë ardhur në shtëpi në një ditë të bukur edhe kanë ndonjërt të gjithë në celular. Mm. Po kanza koni prindër, thotë edhe dikush kafshët. Kafshët. Edhe kjo mund të jetë. Edhe kjo, po kur të ftojnë në shtëpi nuk pa më mendja që të vjen dikush me kafsh. Mm. Me vetë. Duhet pyesin për normalisht përpara. Ju ju kanë ndodhur? Sh... Kafshi si njëri, po jo të vijësh me kafshën. Ah, thua, që thua është si kafshë. Po pra, ka njerëz që janë shumë të lidhur dhe thonë, mund ta marr me vetëse se, se let dot vetëm ka njerëz. Po ba, ose për shembull, ti thua shtëtuarit, o kafsh. Mund të ndodh kjo? A suaj të ofenduar para... shumë. <laughs> Dgjaj, mos e kap me dorë, kapsh, duhet mm. ja them shumë më të mirë. <laughs> Nëse ndërko... kanë me dorë kafshën time, o kafshë. Fota mam. Ë, <laughs> uh, ndërkohë, ndërkohë duke u zhvendosur pak edhe tek aktualiteti i, i orëve të fundit uh, këtu në vendin ton, uh, një lajm i rëndësishëm është fakti që ministrja e arsimit Besa Shahini ka kërkuar një takim me të gjithë përfaqësuesit, po themi, të pedagogeve të cilët kanë hyrë në grev. Mm -hmm. Kështu që ë uh, besohet se do të përpiqet që, që të flasin për të ardhur në një rrugë të përbashkët që në lidhje me ligjin e arsimit të lart, por përpiqen të ndryshojnë, që kërkojnë edhe pedagogët për ndyshen, do të pezullojnë jetën një akademike. Njërë. Të shohim. Por dje, siç e bëm të ditur, mësimi do të zhvendostej tek shkolla Petronini për Fakultetin e mm -hmm. Drejtësisë, mm -hmm. ndërkohë ajo që kishte ndodhur në fakt, kur kishte ardhur ora 2 për të filluar mësimin, kishin vënë pranga <laughs> studentët që vazdoin bojkotin, kishin vënë pranga tek dera kryesore e shkollës Petronini luarasti në mënyrë që studentët e drejtësisë, të cilët vinin për mësim, që do poninit saktësisht uh -huh. domos hynin dot. Ja. Kështi, po kish të ndodhur një një skenë të till pak rrëmuj, por ë, ishte hapur një derë mbrapme nga shkolla dhe studentët e Fakultetit të Drejtësisë që donin të bënë msim, kishin arritur të hynin gjithsesi brenda shkollës së Petroninit nga një derë mbrapme sepse Tani, derës së përparme ishte vënë dryni. Pyetja ime për, po, po, për shembull është, nëse këta uh, Le themi student të fakultetit të drejtësisë që edhe në periudhë protestash duan të shkojnë të bëjnë mësim. Mm -hmm. A mundu besojmë në drejtësi aty në të ardhmen? Mm, Jam shumë kurioz. Është vështirë. Nuk e di, do doja nxik edhe mendimin e dëgjuesve. Realisht, nëse në një periudhë ku të gjithë studentët, ëh, të gjithë studentët pa përjashtim përfshihen në një kauz për ta. Po. Edhe protestojnë, edhe ngujohen. Por, një pjesë e të tërë Letë themi nga fakultetit dresis Po ka dresin me që është Një po, nga Një nga Aktuale po është gëgja aktuale Nëse një piesë e studentve të fakultetit dresis Zgjedhin që të shkojnë në studim Në, në, në, në, në, si, në mësim si. Dhe nuk i bashkan gjitën pjesës tjetër A duhet u besojmë në atyre dresin E sa ardhëmës? Pik pyte Pytë Kjo ishte pyetje shumë e vështirë pluralisht. <laughs> ishte një pyetje që po vinte tani ndërmend, thash, ëm, um, ndoshta ata njerëz nuk do të pranojnë protestat, nëse dikush del dhe proteston për ta. Kur në një në, në një të ardhmë. Ata Ndërsa mund të jenë un... prokuror, mund të jenë gjykatës. Unë nuk mendoj që do të mund të jenë uh, avoketër. Absolutisht. Unë nuk mendoj që do të bëhen njerëz që do të vijnë në postet e drejtësisë dhe do të bëhen njerëz më vonë që okay. nuk do të pranojnë protestat. Si që Unë mendoj se thjesht do pranojnë konsentet. Jo, e, <laughs> jo, edhe kjo mund të jetë. <laughs> po un mendoj thjesht që është një shkëtim i tyre shumë normal që duan të zhvillojnë mësimin dhe un e kuptoj që ka ndër të gjithë këta student ka edhe disa prej tyre të, të cilët duan të vazhdojnë me ecurin e procesit mësimor sepse janë ndoshta janë në fazë diplomimi, në prag diplomimi dhe kanë kanë hallë dhe duan ta përfundojnë këtë vit sepse tani ndjehet më shumë se kur që ka ka shkar kohë. Jan mbi 2 muaj që nuk po zhvillohet po mësim. Kam mjaftuar si shumë, kam mjaftuar shumë jurista pa punë, nuk është se ka vende vakante dhe thua ti po presin. Se se po pritën brezirën. Bravo, po pritën brezirën. Po nuk është vetëm dhe... fakulteti i drejtësisë, janë të gjitha fakultetet edhe të gjitha fushat. Kështu që edhe prata, si për ata është sigurisht po. Nëse si është e drejtë kyra. Është e drejtë kyra. Atjetër, është e drejtë gjithë secili dë, siç është dhe e drejta e. Siç është e drejta, janë të bën këtë pyetje. Po. Siç është e drejta e një pjese të madhe të protestuesve për, për të protestuar. Mer, mirë, ndërkohë doja të përshëndesja Gledin, e cila ë uh, na ka thënë mirëngjesh dhe kër kërkuar Jay-Z e Lil Skeezën para State of Mind, po e kishim që u luaj. E vendosën. E kishim luaj. është luajtur mm -hmm. ditën e sotme. Ta paskem qen... i pyetur shefin. Po. <laughs> po. Ndërkohë, uh, ë të tjera, të tjera preferenca muzikore na vin. Mhm. Mm mm -hmm. Sigurisht na e tham që edhe pak Coca-Cola mbetur, megjithatë të censur Ronaldin do donim që të, të na e luajë. Për para-satikim. Për para-satikim. Mhm. Do t'jetë mjaftu shumë e zjadur Në mënyrë që një kamion për ngarkim Dhe jesë përbri p*** Dhe të mos përplasët me të Uf. Dhe jesë përbri p*** Dhe të mos përplasët me të Dhe duhet jetë mjaftu shumë e gjatë Dhe jesë përplasët me të Kajlem të këtë muzika tërë Se do nda Muzika sall so you know ooh ooh I want to settle down I want to settle down won't you settle down with me settle down come for me jalbi Për i këthejmi në klukën e mëgjesit, ishim... Uh, me Kimbra, Kimbra. Me Kimbra, kimbra. atëherë, uh, ne në fakt ngritëm dhe një pyetje mm. uh, me që ishim duke diskutuar pak për protestën edhe për studentet e drejtsis që duan të vazhdojnë të përnjë mësim. Mm. Uh, një pyetje ndër, në diskutime si për që në lindi ishte në fakt a duhet u besojmë këtyre studentve të cilët nuk i bashkan gjitën të drejtsis, uh, duhet u besojmë drejtsinë të ardhëmën. Çu nuk i bashkangjiten protestës, por kërkojnë në mënyrë të pashmangshme për të studiuar edhe për të vazhduar mësimin. Ndërkohë, na ka ardhur një mesazh, për shkakun që unë doja që të ndalesha. Ju jo pyetja e vërtetë por një gjetje si pyetja. Një student i së drejtës duhet të respektoj kolegët që po kërkojnë të drejtat e tyre. Dhe ato duhet të jenë zëri i tyre sepse kanë njohur, kanë njohuri, thotë më shumë në shkeljen e së drejtës dhe zbatimin e ligjit. Mhm. Bukur. Pra Mesajnë a vjen nga 8-4 nënta Dhe përshëndesim Dhe përshëndesim Dhe përshëndesim Porveç ati ose asaj që nga këtër bubër mm. Përshëndesim me dhe Elisa Spirofali Dukërfar <laughs> Se <laughs> qka thëmë Qarë thaja jo? Nuk e di është një këtu rëtë vëja U Se di që mëndova Dhe se gjë do të jam të rështë këti <laughs> Ishte shume Elisa... Shume indinyuar Elisa Spirofali E për sielje në opozitës në parlament. Oh, Ju edhimi oh, që ajo tashma shtë Ministre e mardhënjeve me parlamentin, Ministre e shtetit për mardhënje me, me parlamentin, por një kosisht e dhe zëvënse e qeverisë. Okay. Dhe thaj që nuk do t'i përgjigjemi me të njëtën gjuh barbarisë dhe fyërëve dhe, dhe shpifjeve që bënë që të monopozita, në do të mardhën të punojme dhe t'jemi ndryshë nga, nga opozitarët. De, Për dy bllatë Elisa. Do them të, Elises... të, të vërtetën nuk është se pash ndonjë ndryshim nga ish kryeministri Berisha dhe kryeministri aktual. Përdoren të njëjtën gjuhë të, një të, një të, të dy. Mm -hmm. Ështu që më dukon shumë trakonçat ngjashëm në, në këtë debat që fatën dje. Para dy ditësh Elisa e quajte edhe lëvizjen studentore thjesht si është një lëvizje po themi të makinerizuara apo të drejtuar nga opozita e të tjerë të tjerë si diçka pa rëndësi. Kështu që Nese nuk do ja vija shumë veshin. Zbesoj se po ja vëm shumë apo jo. Ja, nuk ka deklarata shumë fortë. Nuk ka rëndë, si, një ministri e cila u krijuar thjesht një ministri dhe ne do ta lëm një ditë ndoshta hënën, do të krijojm ministria e një emri të caktuar si na vine ndërmend. Ministria e kopshtit për Ball Rognerit. Ministria e kopshtit për Ball Rognerit, thotë Altini, mund të ishte një ministri ti mund të ishe drejtor, drejtori, sekretor. A do të ishte ministër? Ose ministër po. Faleminderit. Po, vetëm drejtori, thotë. Ajo ishte ideja e tij, e krijoi ai ti i thua Mi drejtor. Duashen. Po, po kryeministër? Kryeministër Edrama. Ram, Ramuni. Po ai është për të gjitha baninë. Ti rudi çfarë ministrie do do do të drejtoje? <laughs> të drejtoja ministrinë besoj të të kulturës besoj. Po ja krijoj të re, duhet njëra, njëra. Një që të dalin nga hiç gjëja, si kjo e Elisës, marrdhënisme me parlamentin edhe ministria <laughs> <laughs> <dhe pika pika. laughs> le censor Ministry of Sound Ah ministria e Ah sa bukur Ah e tingullit e tingullit wow do të shkoja me ministrin e letërsisë bërthamore letërsisë bërthamore okay ministra sa bukur ministria e letërsisë bërthamore wow Una, okay. Ministria e thoin vet pa prerë. Ah, Sa e bu. Wow. E bukur shumë edhe kjo. Pu pu. Tash do thojë e lëngu të çepës. Jan kryeministër është gjithmonë Edirama, i cili është derivati i Skënderbeut. <laughs> Pa, po, kështu në fakt. Edhe këtë gjë Prapelisaja e ka thënë? Po. Apo. Jepja e jepja. Ai bën të shkomentuar një. Jepja një, një dhe një semeritë. Dhe një tjetër kështu, pa <të> pa <të> pa, e ka të shpejt këtë. Dgjoni, e diçmë për ripërshtypje se po lejoja një një informacion. Mesazhet për të censurën një herë vazhdojnë mm -hmm. që të vijnë altin, ti duhet ta luash edhe një herë, ndërkohë anije ose mjet lundruse po jo për shkuman censurën. Një tjetër vjen për brika lexhatis, një tjetër vjen thot për për brig ngarkuesit jo. nga artenisi. Jo. Uh, jo, dhe jo. <laughs> ka vazhdon, vazhdon akoma të kira. Altin edhe një herë të lutam, Altin. Ja, ja, ja. Duhet të jetë mjaftuar më zgjatur, ja, në mënyrë që një kamion për ngarkim të ecë për brig edhe të mos përplaset me të. Wow! Wow! Sa bukur kjo. <laughs> ngarmove këtë fjali nga Skuta e nxore këtë fjali u Altin nuk di Good luck thuhet në këtë rast e ju urojm fat në gjetjen e censurës për 2020-ën ndërkohë kolegu Edian Gjoni i cili është duke na dëgjuar koleg shumë i mirë gazetar thot ministri punëve të qeverisë janë vet. Ojë punëve të qeverisë bravo <laughs> na dërgojnë edhe dëgjuesi po, se çfarë ministrie do donin të këtë doje të kishe në organ... Një gram të luta Mua, me sigurit Kjo t'ke ministrin të, të nda kime, Po mi mu t'a bëhe dhe dretoreshën të ministrija e djani okay. Po se lejojnë në fakt lejojnë, të pozicjone po, po, po. Do t'kalujmë të 21, yeah, 21 pilots Wow, wow, wow Klorin Po të shpardohet të thoj alë tin Me klorin Apo në akutojnë atë Klorin, klorin Klorin ah. ah. okay. Këtë gjemë mëzikë Këtë gjemë mëzikë Your day. And now we get back to Flori and the crew On The Morning Club On Club FM Albanian National Radio Mirë, Mirë më njësë! 9.29 njës. njës, është ora në këto momente Mirë, Mirë më njësë njës, që të gjithë Së si për shkojë 50? Uu, uh, 50 shkojë mm -hmm. dhe Jo vidëm kjo po Si fluturon koha këtu Uste të udhïtshme. Disa sugjerime për ministrinë kanë ardhur. Mm. Ministria e punëve të koklavitura. Okej. Okay. <gjane> Ka dëshirë që të jetë ministër vet 3-2-4. Mm. Shumë mirë. Po. E meriton. Punët e koklavitura mund të përfshijnë shumë lloj punësh, ëh, të errta. <gjane> Ministria e birës së preferuar. 602-shi. Oh, oh, oh. E bukur. Tjetër? Megjithatë edhe për mm -hmm. censur kanë ardhur sugjerime, altin, edhe ide të reja është për bri urës. Jo. Ministria e Binjakëzimit të Shqipëri u Gand ka dëshirë që të jetë ministër 227. Mhm, mm bukur. Mund ta bëjmë. <laughs> bukur, ka një lloj kreativiteti pra. <laughs> po. Kjo është e rëndësishme. Gojja ministri. Mhm. Mm po ministrine Leshit. Që harruam. E harruam. Po ajo shkon për kra me atë të prejshit, këshu që po pati në një qëta që t'iskej... Që Ose o, një ministri e lëngës të qepës, që t'kerë nga një qepa. E po, dhe qepa. Jo atë t'leshti t'i binde që ta fiton të olë. Olë ta, po, ministre, po. Po, po, e, po, po, një, po. Po, gjithmon, gjithmon, krye minister Mosaharoni... Vete me diram Po, po, pa, pa tjeder Vete me i <laughs> Ndyrko, ministria e punve të kota Bërshumë, ka dëshirë që tjetë 5-4-9-ta Punve të kota? Po, oh, mirë Kale Sa i të... zet uh, Po, keni punu ersot? O, oh, jemi lodhur shumë Kemi qëndruar kot Punët e kota, kanë shkuar kot <laughs> Mirë Kale zet, kale zet Kjo e punve të kota Mëndë bashkëpunon të me ministrinë e leshit Punët e po. kota Po Po, ja ja të dyja ministritë në po, një godinë, në një godinë. <laughs> meqense, meqense patëm me edhe Rita Aurën pak në playlist po, pak më herë po, që me Kev Noves. Jo, nuk ka ndodhur asgjë, po për të gjithë ata që e duan muzikën e Rita Aurës dhe kanë qefritë Aurën dhe dhe që mund të kenë aq lekë sa të shkojnë të bëjnë një udhtim deri në Zürih. Nuk është ndonjë farë gjëje, ja? ose të paktën ata që ka jetojnë koncert. në Zvicër. E, ata që jetojnë në Zvicër të paktën mund të mund ta shohin Ritaorën, mund të kenë një e, një shans të gjithë shqiptarët që jetojnë atje për ta parë në 29 aprill. Ashtu mm -hmm. siç duket e ka bërë të ditur që do të ketë një performancë, do të performojë pra në Zurinë në 29 aprill të këtij viti në sallën 622 dhe është pikërisht është një performantës e materialeve të albumit të sajtërri i Phoenix. Materi... <laughs> Interesanta. Qështu që normalisht do ishte, do ishte bukur për të gjithë shqiptarët që e kanë që e fritan, rritën dhe që jetojnë. Unë e kam parë në Prishtinë para një viti, ose të ty, ndo është ta, mm -hmm. dhe nukërse kam nëjnë kërëzitet, ashtë i kam mm. në. Edhe Youtube dy e patë kërërinë e tiranë. Po, po, po. Komendoi ato shqiptarët që jetojnë në Zvicër edhe që nuk, nuk kam pasur në informacion jo, për ta parë. Sigurisht. Jo, ajo tashmë është këngëtare ndërkombëtare, kështu që edhe zvicerian mund të mund ta bëjën performanca që për historë të vërtetë si ka shumë të mira. Po. E vërtet. Po. Tani një alternativë tjetër na ka ardhur Auto Combina. Mini Ministria... Galeli. Oh. Uh. Jemi gati thuajse sakt. <laughs> Realisht gati thuajse. Po. Okej, okay. jemi aty pra. Luaj edhe një herë. Mhm. Uh -huh do të jetë mjaftuar më zgjatur në mënyrë që një kamion për ngarkim të ecë për britë edhe të mos përplaset me të. Është aq pranë sa, nuk temi sa si themi, sa ka idenë të themi buqe diath. Wow, sa Por po flasin për, për diathin. Wow, unë mendoj që do të gjenë ka shpejt censura. E çuditshme është. Është e çuditshme. Ëh uh, kam u sid janë ka njerëz parashikues, ata që hedhin. Ëh. Mm -hmm. Qi hedhin faul. Po, oh, wow, pra, e sfundur të kompjuterit, ka vajtur të fjalat saktë nga par çfarë. I kemi i kemi dëgjuar se shumë inteligjenta. Do ka dikush na ka dërguar një mesazh thot mos harroni ministër Leshi kemi. Po thjesht ai është Leshi, ah, pa, pa, jo Leshi. Ai okay, është <laughs> <laughs> <jesh> top kozmik. Ai <laughs> është top kozmik, nuk e di nëse e dini, po ministri Leshi ka një një Në si vinë ti? Në si vinë ti? Tje... Po, po, zyrtar nga zyrtar. NATO ka një nivel që është niveli top, top kozmik. Çfarë <rk> po, nivel? Është një titull. I siguris, po. I siguris. I siguris, është titull. Okay. Po. Është titull. Okay. Titull top kozmik, top kozmik. E ka po. Zoti Lleshçi këtë titull. Prandaj e vendosë ministri Brendshëm ata se kishte edhe këtë titullin edhe ai. Po, ishte er shumë top. Ndërkohë, mm, mm. ndërkohë po shikoj, po shikoj një foto nga Ministria e Kulturës në Prishtinë që në mëngjesin e sotëm, ndërsa zgjidhi mëngjesin e sotëm, është zgjuar dhe Ministria e Kulturës në Prishtinë me një grafit të ri në muret e saj. Dhe ky grafit pak a shumë përmban përmban sharje apo fjalë kundër uthejsëve të Kosovës, pakënaqësisht sigurisht ah, okay. që në populli do. Do të dhe... ishin me ministren ose ministren e Kulturës. Po. Jo, e kanë me të Kosovës sigurisht, po në në grafit për shembull, nuk un nuk i kuptoj miras shprehjet shkruhet Hashimi, okay, Hashimo Legen ose Ramushi o Terpijan. Ç'është Terpijan? Terpijan? Është një fjalë e çuditshme. Qështë... Ja, e kanë dëgjuar. Sigurisht janë njerëzit e vetvendosjes sepse e kanë shkruar roftë vetvendosja, mm -hmm. pak a shumë janë simpatizantë të vetvendosjes të cilët shajnë qeveritarët që janë në fuqi momentalisht, Ramushin, Ramush Haradiraj, kryeministrin apo Hashim Thaçen etj. Kadria o Fulli Rand thotë. Oh. Po çe un emrat më të roqim vëmendjen, Terpian apo Fullirant janë janë disa fjalë që për shembull nuk i nuk i kisha asur në njëjë. Nuk i kemi pa të ndryshme. Për shembull, unë nuk e kisha dëgjuar dhe nuk e dia që lule të shtrydhave i thonin dredza. Po, po, dredza. Po. Nuk e dia. Më ka pëlqyer shumë se më duket shumë shkift. Është e bukur shumë. Shumë shif. shumë shkift. Edhe unë nuk e kam ditur deri para disa vitesh. Tani përpara se të largohemi, poplerave disi i thonë më false të preva florë dherë. Bërlog. <laughs> bërlog. Kur thua do dërth plerat në Kosovë, nuk thua po shko, po dal, po dal të dërth plerat zemër, po dërth bërlogun. Po bërlog. Kan janë shumë ndryshe. Gjanë. Sa i bukur. Ku e kanë gjetur këtë bërlog? Po pra. Mirë. Si që uh, ke rënë kosovare na rishpër. Kam një pështypje, kam një pështypje altinse është gjetur censura. U gjetën? Ë, po. Edhe fituesi i censurës ka një check up kontroll kontroll daloka pranë Spitalit Amerikan. Amerikan. Amerikan. Ua, wow. përgjigja e, e saktë është? Sakt është është kombajna. Kombajna s'prap. Okej. Okay. Dhe ka gjetur Visi Bravo nga 449. Bravo Visi. E po të gjendri cenzura brenda ditës këtu brenda 1 ore më saktë. Bravo Visi. Vetëm fundos. Sot kemi gjetur uh, shum, kemi shumë kemi dhënë shumë dorata pra dhe mm -hmm. janë gjetur gjitha kuicet. Ka lezet për sa. Visi ka gjetur është kombajna Në fakt, altini e fa pak më parë Se uh, ju afrua, digjuesi uh, Me auto kombajnë Por ja, ishte Esh kombajna kombajn, fjalla Më të luajmë njëherë Për parës e të lergojemi Do të jetë mjaftushëm e zgjatur Në mënyrë që një kamion për ngarkim Esë për bri kombajnës Edhe të mos përplasit me të Pra për bri kombajnës Iku, me gjitha të filloj muaj Një shkurt, një shkurt Ne do të filloj me orgesa zaimin Përpara se ta mbyllim dhe të themi të gjithë këto respektet e fundit për të gjithë djeguesit në klubin e mëmëjes, nga ora 7 deri në 10, orkestra çfarë preferencë kishte? Do, do këngën në "Stuck in the Middle with You", e ka preferencë punikore që e ka kërkuar. Do t'ia plotsojmë. Po një koleg e kemi artistën, adresisht. Pastaj ka pa ku ajo tha, ta, ta luaj tek misioni i saj. Mm. Ja? <laughs> mirë, gjithsesi, ju falenderojmë të gjithë dhe ju që na keni dërguar mesazhet tuaja. Mm. Ju urojmë një muaj të mbar, një fundjavë fantastike të gjithëve ju. Një pjesë mirë sot Kanë marë dhurata për fund Ermali, Denisa, Anila E një visi E shfryzojni Shëjojni gjatë fundjavës Sotë është e premte Keni mundësit shkoni, shkoni dhe filmat Dhe ju e dini në njërës Nëse ju përësin se Pse e një kash të qeshërë Dhe me energji pozitive që në mëgjes Për gjithja është një dhe vetme Dhe e është klubi mëgjesit And I'm one of what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing toe, yeah